ثُمَّ قُبُّوا إِلَيَّ وَلَا تُنزِرُونَ وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوحِ دنوح علیہ السلام دا قوم او دا قرآن کیسا دا قوم دا قرآن داد وقیسی اللہ جلل شانهو قد ازائی کی ذکر کی ذکر چه دنوح قومم اللہ جلل شانهو قربو سرغر کرو او فرعونیان اغام پوبو سر غرقشی ور او نوح علیہ السلام وواقیوں کے دو مقصد دیر او د هر مبالغ د پاردا زروری دیر چې آگا که دا, دا, دا دوه سیپتون زروری موجودی ای اول سیپت شجاعت و بہادری نوح علیہ السلام بہادرو یا ربکی نوا او دین سیپت دا مخلوق نتا ملر ایکول عبد بابا وای زه ته نه تمه د مخلوق ده دره پریخوا بادشاہی دې مبارز شه ته زدای د مخلوق نه دې تمه کاکا د بادشاہ شو نوح علی السلام کوم دادو پتونو نو نوح علی السلام اولنه مبلغه چې هغه د شرک رد کړو په اکمله طریقه باندې داغه په زمانہ کې د نیکانو بندګانو شکلونه هغه جوړ کړی شو او خلکو د هغه عبادت کوو لذنو علي السلام واقعي کې دو خبرې شي बहाدري او ثمد مخلوق نن نه کول وطن عليهم نب انوح ان هو له پدې خبر دونو علي السلام یې قالل قومی ہی. ویل قومی. قومه کله چې ویني خو پنتای آ قومي اے زم आपणو ان انکانا کبرا علیکم مقامی و تذکیری دی آیات اللہ کچھر گران لگی پتا صوبانے مقامی و درید الزمع و تذکیر و نصیت در کون زمع دی آیات اللہ پایاتونو دا اللہ بانے زولان اوزدہ اللہ جلشانوہو دا آیاتونو بیان کو کچھر تکی دا اللہ دا آیاتونو دا بیان دا پتا صوبانے بد لگی گران لگی نتاسو پریدہ الله تو کلل تو زپ لابانندې توکل, توکل زما دا شات دی پهجمعې او مر کومهشره کار کوم بس راجلمه کې کار خپل وهوشه کار کوم خدایان تاسو ملا کول مر کوم نه شي تدبیر تاسو په تاسو مطلب دا دی قتل بندو بس وکې ما اووجې خدا به وایي چ په پټه باندې وایي نو نا خخ کار راتوایي چې په پلانای رغب دي وځي ثمق ذو الی ولات انذروه بیا په سلوک ما تا او مهلت مرا کوي ما تا دا مضبوط توکل په الله باندې که الله جنشانه زماد وجل ترتیب برابر کړي نصب همړیږي شجاعت او څه ثم تول فین تولیتم فمعسالتکم من اجر فسکچر تاس هو ګردې نه مزلوالم تاسو نن من اجره سم مزدوري مزدوري غوالم مساله ته کول بغیر د مزدورای نه تلګیاو نو حلی سلامای دا مبلغ دا خبره ضروري د چینه و تما نه کېد چاله پکره غریبي وته رهو یو ټیم بخري بل ټیم منه کوتا ما دنه کې ان اجره لاله علی الله لا دمع ذري جماعه مگر بالله بانه ومر من المسلمين او ماط الله حكم کر وچ سمجھ من المسلمين دو مسلمان انا مسلمان دی تو چ غالی کی رتذبو والذي نسبد دروه وليس لعن طن جيناه ومن معه نو خلاص کومونږ نو لی سلام ل را واغ سووک چې د حال عام سره وو مګې د حال سلام په سکیم خلاص فلفون کې په کشت کې م لږ دا دی چې سبباب استعمالون دا د توکل نه خلاص نهري دو چې فطفاهله سو وکن الله ځان سپرم خو بیا هم په کشت کې کې مګری سره کشت کې ک کې دا اسباب دي اصباب با استعماله و توقل <سؤال> با فالله کے و جعلنا هم خلائفا او ماغر زول دیلر عبادون کی دزمکی دنوح علیہ السلام دسلو رضا منونا اللہ جلی شان و روح دنیا عبادتا حام سام یافر و اغرقن او او غرقن منگاہ کسان کردبوچی نسبت در روغی کرروف بآياتنا يات نوزمن غ تفنذر كيف كان عاقبه المنذرين پس ګر اثرنګ شه انجه بیا را شو یعنی چاته بیان کیدو هغه خلاف کو لغرض شکر د الله دین خلاف وکوه ثم بعد تام بعده رسلا الی قومهم بیا مارو د پس دونه عليه السلام پیغمبران الی قومهم قوم د دیتہ توفوري هدایتو بیا خل ګمراه شو ف جا او هم دل به نه اتې پهما کارونې من نو پس راغ لل دی تا لی السلام په وااض هد لالوبانې خ کاره خبرې وطوک چې دا کارونونه نارووادي دی دا م من قبلو مخکې د دی, دی نه دا خبرې دروغ دي دا اسسی لیا دی دا ې غمبر که راکه ن به والله خولووب مودي دی خلنکو دا ګرانګه موهر له موږ په ژوند ته تجاوز کوم کو باندې د هغ نتیری سمه باس نامه باندې موسی او هارون ال اخرعون وملئه بیااتنا مان کې زمانت ریده ریده پیغمبران نال ابراهيم عليه السلام د ابراهيم عليه السلام اولاد ياكوب عليه السلام يوسف عليه السلام د عب بنی اسرائیل کړه پیغمبران نال یو زل باندې دواله پیغمبران لګو یو زل دوه پیغمبران موسا و هارون موسى عليه السلام و هارون عليه السلام اله فرعون تا و ملئہ فرعون و ملئہ او وزراء نو داغتا فرعون بادشاہ و وليد ابن وليد یا ولید ابن الريان نو خل نو فرعون هر د مصر هر بادشاہ ته په فرعون و ملئہ و وزراء نو داغتا بیااتنا پایاتون د زمنګ باندې پس تکبرونو د ځان غټو غو کانو کو من مجرين ود قوم بد معشان مجرمان زلم دی کو ف ما جا اوملحق پس هر کله چ راغ دی حق مندينا د طرف زمونږ نه قالون ویل دی ان هذاله صحرم م ییکی د جادو قال موول مثال سلام اتقولو ل للحق کې و... تفیلي واې صورت عاب کې او بیا صورت حشر کې آل تاکیو سورت حشر کنا واللسہ مسیح پارا کی چکم سورت تے موسیٰ علیہ السلام آل تاکیو آل تاو بیا تفصیلی واقعہ راشید تم نے کم سورت تے سورت شعراء سورت شعراء کے با تفصیلی واقعہ راشید موسیٰ علیہ السلام اور دل تاکی مختصر واقعہ بکر کر لیا اور سورت عراق کے لگ تفصیل کر لیا اویلت موسیٰ علیہ السلام ایوائی تاسو حق تا لما جا کمرکل چلا گئی تاسو تا سہر و توائی ای سہر و نازا ای جادو دیدا ولایف لہو ساحرون ساحرون او نکامیابی گی جادو گر قالو نوویل دی اجئتنا لیتال فتنا ایراغل ایتم منگتا لیتال فتنا چوال ایتم منگا جادو گر نکامیابی گی چرتب دید زلیل رسوا کی خام خان کچا پیسر پیون ذلک هو یو فاته هو ان د جادو برباد ده اجه تنا لکلت تن اراغله تمږه ته چ واړې مونږه وجدنا علیه ابان د هاغه سن چمږه په داوری دی مونږه دې مونږه پاګی باندې طلاران زمږه دا زمږه پلار نکنه پویلو تاسو نو مله اراغله پرلوچنه اونن مونږه تمه سړي کې زمږه پلار نکولې نو پویلو زمما پلار روانو تكونونه لکو ملک درې او ش تاسو د پاره مشرري ار دی قمته کېي وایي تاسو مسله نه کوي تاسو مشرري واي دا تاسو چل دی نوثاله لا و ما ناخلو لکو مع مؤمې ون مونږه تاسو لر مع را وون کې وقال سر تونې دی کل آخرهليم مناظرہ در سرو کی ویل فرعون راولی معتا پہر جادو گر په بانے فلما جا السحرہ تو هرکل چلال جادو گر قال لهم موسیٰ القو ما انتم ملقون ویلوتا موسیٰ علیہ السلام اغرزوی اغچی تاسو اغرزون کی فلما ان قول ارکل چلی اغرزو اسی ہزار جادو گر ستر ہزار ستر ہزار جادو گر هر جادوگر ګر سره یوه تقریبا سر د اعتیااتېمه ما ظار انته زه خ شو او یا زره جادوګرو او هر جادوگر سره یوه امسان او یو پړی د دا ایک لاک چلي هزار ماران جوړږي لاک چ زار ماران دا ډېیر ل شو دی چې یو زیایته ای لک چلي زار را او لخت راجممه بلله شیتن جوړي ږ نکعله موسی موسی علی السلام ماجهتم به سحر هغه چې تاسو راتله کړی پاکي باندې نو دا جادو دی ان الله سې وکړي ار چې ما سره به ما سره معجزه ده ان الله سې وکړي یقینا الله बर्बाद کړي دلاره ان الله عمل المفسدين یقینا الله نو کیاب نو کامیابی عمل د فساد کوونکو داوس د لګ وخت د پارا تاسو ګر گر، ګر گرم مګروی جوړه کاو 140000 مارانو د تاسو جوړ کړی خدا ګر گرم مګرمی دا بستا سو ختم شي او حق به خپل ځای پا باندې پاتی دا حق چیرې لداک برا پکلار راضي او پکلار راوچتی او باطل چیرې نو ډېر په ګرماي کې راضي او ډېر په ګرماي کې ختمي او کو ان الله لا یت عملن مفسدين لیکن ان الله جل شانو نه کامیابی عمل د فساد کوونکو دا قال موسا ما جئتم به السحر ان الله سيفطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين دا آیات طیاد وغالیات کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ و اسو چ پپل بیت ترابانی سملی او دا آیات ما جئتم به السحر ان الله سيفطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين لدبعن الدجادوگر جادو, جادو اثر نکئی د جادوګر جادو پدبان هڅرنه کې د داغد تدبیر نه دی بچي او کله چې دا آیات په جادو جادو یو جادوګر خلاف تاولې کوو نو هغه جادو پاکه سره ختمي بهترین آیات دي او وايي بار بار وايي ان الله لا اسلام علالمسد ويحق الله الحق بكلمته ولو كره المجرمون د جادوګر نه خسره یلو کتاب پروت دی الله حقبي کاماتې او کارهتي الله حق د کاماتې په خپلو کلموبانې ولوو کېحل مجرمونون اگر کباجې ګاړې مجرمان ګوره اثاره ملبوتار وحي د د سلام باي هغه کتاب لیک دی او هغه په د جادوګر د پیژندلو د پاه نه خیزیکر کړي دي د جادوګر د پیژندلو د نه خیزی کر کړي وي دولس نهې دا دولس نهخ کې چې یو نهم پ یو کس کېرانن دا جادووګر دی یو عمات چې پهکم راغئ اول د مریض نه دغه د مورتهپوس کول چې کومدمګرې د چاانه د مور تهپوس کوي نو دا, دا, دا, دا, دا جادوګر دی او د مریض نه کمی طلب کول کمی راړه پهلیشت باې کمی کو او دریم نمبر مخصوص صفاات والا حیوان را ل را لکه طور چلی توه مخصوص صفاات والا. چې د اللهه د نوم ن به غیر په بل چا باې د بل چا په نوبانې ضبه کې دشیطان په نوومبانې ضبه کې او د مریض چې کم ځای ته تکلیپي نو هغه ضای باندې والله غ نه وونه کو او یا ورته وي چې دا به ته ووالی حالالېې وورېې وه چې دا به ته ال دا به ته ګډر ته غور دی یا به دا ته کرستان ته غورد یا به تا ته شاره کې غور دیلوور من د منتر وول من منتر لیکل منتر, منتر دی دی هندوانو جواب وکي او منتر ویل پینزم منتر لیکل دا څلور معنا خال پینزم معنا او غیر مفهوم والا الفاظ لیکل چیک کب د کوم الفاظ مانني هغه لیکل او مریسته سږه پګمنا خال مریسته دا خبره کول چې ته بد ډېر وخت په اورې د خلکو له جدا پاتې کیږي یا دا ته وي چې ته به او داس نه کې دومره دومره ووه یا دا ته وئ چې دومره دومر راخت به ته ځان د اوبونه سااتې یا دا ته وي چې د نور د رناانه به ته ځان ساې ووم نه مریض ته داغ داپګمه وومه خ دا دوباره ما یو ځ ک کو او ات م نهخه مریض ل داس یو ش ووررکل چې دا به ته دا د جادوګر نهه وای او نه نه نه د جادوګر هغه داله مریض نه کاغذ ورکول چې دا دغه تو اوس وجه او د دې لږه به تزان تر دا نه منخه د جادوګر لسم نه نه دا سه تعويذونه لیکل چې دا نه مان معلومه ني چاته پته نه لګي چې د ایسلیکل لري یو له سم نه په باز وخت کې ساهیر چې دی دا د چې س کوم مریضي نه داغه نه دا تپوسوکې چې ستا د کلي س دی او مشکل مصیبت کم دسد دا او مصیبت چې د کوم د سه ووججهته معفاات را خو د کلی تپوس د اکثر کوي او دوهسممه نهخ په غیر مفهوم الفاظ چې د کوم الفااز مع نه معلوومې نو دا په کاغز باندې یا د خاورې په پهلیډبانند دی ګوره اوس مونږه لیکوو کومنګ کولا غوز رب الفلق کولا غوز رب الناس دا ولي کو پليټ کې او اوه ته چې دا هلکا دا خبره صحیح ده ساحل کل جایز دي لیکل کل جایز دي د دې حرمت نشته چې څوک د تعویز خیال ساتل شي دم کول دا جایز دي د دې رد رد نکوه چې ساح مخ امریکا تعویز ملي کا دم مکو قوا هو جادو مو نو مریض لور کی چې دا اوس کا دا دنه چه دا داد جادوګر دی او بیا د جادوګر جادو څنګه کوي د جادوګر چې جادو کوي له دې څخه تقریبا 8 طریقې وې په اته جادوګر جادو کوي هغه لري ذات ودي دی دا جادوګر سکه چې کوم سره تا ته ما سر تیر یان دی دا جادوګر دی زکه پر یان چې دنه دا په جادو باندې تابې کوي وګرد جادو نه پیریان ته ادي کی تریکه ته دا تریکه دا چیو انسانی هغه د شيطان عبادت کوي کوي د شيطان عبادت څنګه کوي بیا ودسه مزونه کوي په غسل کې ګرځي قران کریم الټه لکی او ویناو باندې قران کریم لکی قران کریم په کاغذونو باندې لکی او ګډرته ګرځي داص کارونه کوي ماشومان زبح کوي څه ساحر جادوگر دا چې کارولونکي شیطان خوشاله شي نو یو وخت راشي دنه شیطان خوشاله شي او د یو سپیریانور کې شيطانا د بیا چکم منتر وای د پاغي باندې شیطان عبادت کې دستور عبادت کې د نوور عبادت کې د سپږمای عبادت کې د دې دواړو نج علماء کرامو چې ساحر به وجل شي حکومت به وجو شي ساحر زګ کم انسان چې شهر کوي نه دا کافر دي ساحر کافر دي او دا د قران کریم نه ثابت و ما كفر سليمان ولیکن شياطين كفرو سليمان عليه السلام کفر نه کړ پس د کول د جادو باندې لیکن شيطانانو دا کفر کړ نو شهر چې کم الګدا علامات کې یو کېږي او علامهم یکسم موجود سن یا ساحر دا ساحر دي د ساحر کې شرعي د هغه طریقې سره د شریدم طریقه داره سورۃ الفاتحه دا. را صلیخ رضت سورۃ الفاتحه د سحر د فرض او د سنت په منس کې وایا لستا سورۃ الفاتحه په خاشه په دی باندې خلق دمو دیت سورۃ الشفاءه محنت ورکې او یا اخیر سورۃ دا د ډیر رواه لقدی باندې خلق دمو اخرین لس سورۃ ندا دام ډیر رواه په دې خلق دمو او حا حدیث کی معوذات ډیر زیات راغلی وی کوم دعاګانو کې چا غوذ او غوذ راغلی وی نه دا د د دم د پاره وی پدې د موه صحابی اغبا اغوذ بکلی مات الله تامات من غضب او عقاب او شر عباده ومنها مزات الشیاطین اي يحذرون دا دا دا الفاسلی د صاحبي به دا الفااز دا د خپل ماشومانو تهخل صاحبي رضې الله دا د الفااز به خپل ماشومانو تخول او کم دا الفاظ به چې ماش کوم ماشومله نه ور د غ نهبی تعویز جو خو د تعغ حفاظت به کار یو زمونږ د خلک د تعویز فاازت نه کوي لمونږه د احتیيات په طور باندې وا چې ب به اوله دم کوو اوله دم کا او غه ماشومله ورکو هغې سر الله حفاظت کوي او د دم دیر ل اثر دی الله جل شانوه قدم کې ډیر زیات آثار لري په قران کې الله جل شانوه ډیر آثار لري تداویہ قال موسی ما به السحر ان الله سيقتله ان الله لا يسب له عمل المفسدين وحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون غالب كي الله ويحق الله الحق غالب كي الله حق لربك بكلماته فحق الحكم نصرا یا اخکار الله اللہ حق لر بکلماتیه پر خلوک من سرع و لو کریه المجرمون اگر کبا دیگر مجرمان فما آمن لی موسیٰ الا زودیت من قومیه علی خوف من فرعون و ملئیه رسول الله صلی الله علیہ وسلم لا تسلی ورکی موسیٰ علیہ السلام سر نہا موجزی نہا موجزی موسیٰ علیہ السلام سر او په مثال سلام چ ایمان را وړی یوسوکانو پ ایمان را وړئ الله زوانانو تون ځوانانو والکانو نه بیا ل سلام للی تسللی ووررکه غمجن کېږ ما خفه کېږ ما ایمان ل خلکو را وړی دی نو په مثالله سلام سره دی مجزې پاغبانې ایمان یوسو کسانو را وړی په عام نهې موسا الله ذور من کو ایمان نه را ومو صالح سلام باندې مگر اسوز انا انو د قوم دا غنه علا خوف من فرعون وملئهم شر ديره د فرعون او وزیرانو دا غنه هم دا چې عذاب بور کې ریته سزا ور کې ریته جیل کې دی واچي مرګ یې شهیدان دی کې علا خوف من فرعون دا تدعيره د خار غیر اختیاریه لکه څنګه چې ناسه په مار روځي او تړې چې نو وَإِنَّ ذَرُونَ الْعَالَمِينَ فِي الْأَرْضِ يَكِنَنُ قَامِخَاتِرُونَ لِيَكُونَ كَظَمَتَ كَي وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ يَكِنَنُ خَابَ خَاوِدُ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَالْمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا قَوْمِ إِذْ مَعْقُومًا كَتَارْتَ تَاسُ إِيمَان رَائِي پالا بَانِ نو پالا بَانِ زَانُس بَارِ إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ كَتَارْتَ تَاسُ مُسْلِمَانَ فَقالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا اغزو انان ول <سؤال> الکانو غي بالا باندې مونږ ځان سپاره لید ربنا لا تجعل فتنته للقوم الظالمين يا رب مونږردو مونږ ازمایش دپار دو قوم ظالمانو چې مونږ له سزاګان راکې مونږ وجني ولنجن عبد رحمتك من القوم الكافرين او خلاص کې مونږ پر رحمت تاسرا دو قوم کافرانو نو وحي له موسى واقي اوہی اکرمنگا موسیٰ علیہ السلام تا ورور داغتا انتباو وآہ داچی تیار کے لقومکم آدھا کونس پل دا پارا بے مصر په مصر کې بیوتا نکومنا وجعلو بیوتا کم قبلن موسیٰ علیہ السلام تاو دا موسیٰ علیہ السلام رور حارون علیہ السلام تا اللہ جلی شانو اوہی اکرم چتازو پسپلو کورو کې جمعاتو نے جوڑکے د دې دوه جنا په روان پدې باندې پابندي نه غولې چې منځونه بلکې دا په روان د وخت دا خبر راروانې کله استقاضه لیکلسته منځونه و تاسو نه تاوې روان پدې باندې پابندي نه غولې وا مه په کورونو کې دا الله جمعه ته نه جوړ کې وا جنوب ويته قم قبلته نو ګرځوي خپل کورونو کې زائد مانځو وا قي مصلاه ته پابندي کوي د مو بشر المؤمنین او ذيره ورکه مؤمنه ورک انتا خلاصہ نجات کامیابی هغه کومسکلا د دې دعوته نه موسی علی السلام ته چې د تپدیخ کارکې نو مزبلازمی ورته د دعوت کارکې نو مزبور سره لازمی ګره اڅنه چې مبلغ دې ټولش په بیانو کې او سارو دې نه دعوت سره به الله جل شانو تاج دین کې مزبکه عبادت بکه وظایف بکه چې الله جل شانو زمقوم ته هدایت وکړي قاله مثه ب نهکهته تکرونه مله هو ویل مثال سلام دیره بمونګه یقین ورکې تا تهون ته وي که نه و تن آمد به جنګعمل چې تنګ شوونه نو په جګ شو لو مثال السلام دیې وخمتصلله وکه او الله ته ووي قوم چې دی نو دی نور ایمان نهې په ین حتىتهرو عذا الم دی ایمان نه را بس سرغون ایمان نه موسیٰ علیہ السلامی چی ایمان نالا ریالنا دا مخدرز مکنی لرکی او مالونو اللہ ختم کی وقال موسیٰ علیہ السلام رب بنی رب از ماینک آتیتا فرعون و ملعون یکینا ورکر اتا فرعون تا او داغم شرانتا زینتا خائف خائف د بدن او خائف د کورونو خائف د کلو چکورت وردن نش محل لے تل حياتي وام علن مالنا فی الحیات الدنیا په جون د دنیا کې یا لا دا مالونه د ولور کړی دي نو یوځل له ان سبیلې کې د ډیره طاره چې وایي خلک ان سبیلې غا د لارستانه مال دی ولور کړل دی نو مال په داسه ځای کې لګی چې خلک صاد لارینه خطاتې دمه پیګړی ګناہوں نه پېکې ربنا تنصعالم علی مسجد علی قلوبهم اے رب ای رب خراب او بیکاره کی ازل کی تمضید توئی لک د انوار چملا وشی یا ای دیوا دا غتا ملا نو ربنا قنی سالام عالم ای الا خراب او بیکاره کی بینور کی ای رب خراب او بیکاره کی عالم علیما ند دی وندد علی اقلو او سختی راولی علی فزر ند دی امام النقیم رحمت اللہ علیہ مانتے چې د دې زونه هغه دوم رښتکه چې هغه بیا نه رمنه شي او ایمان ترته کولا ونه شي زونه اورداس کیږي او دا سخت زړه چي ده له دایو عذاب ده امام مالک رحمت اللہ علیہ نه چاته پوز کو نه امام مالک رحمتہ اللہ علیہ وتو چې دا سخت دا ده الله د طرف یو عذاب ده چې دا چا زړه الله سخت کی هدایت طرف تند راځي او لن سبادات فتنا او م د ډر زیات زونه ډېر زیات سختې هر سومره کو بیانونه وکې درسونه وکې زونه نر, نر لرېږي الله چې زه زونه نرم کې حدید کې را ځيعادول قوببي من نه الله قلب کااسشي ډیر لري د زونه نه چې د الله نه لرې دي نو سخت زړه سخ دی کم زړ چې ډر سخت یخه د ال لا نه ډېر لري او په دنیا کې د بدبختای او په آخرت کې د بدبختای علامه ده چې ډره به سختي شکاوت د کوذړ کې او د زړه څخه ولې چې د نږدې انصر سره د زړه څخه ولې سره دا لري چې کم واځو نصیحت کې کم درس او تدریس کیږي ولږه کی هغه د پاره بده خون نمومي لکه ازځ چې د ده پهې مضبو کې لږي مض له نه ورکی دا د د زه سخت دی که د د زه نرم م نو داوازه او ننسیت به په د مزدار لګې دی وله فلا ووي فله ل تون وله مذااق وله حالاوط نه والله او نه والله مزه ونی تو تو هم د اووبو دغه ته وي تو چې دی د دا ځای کېته او مذاب چې دی ل دا د خوراک ځای کېته او حلاوت دا د میو ځای کېته وي او دا, چلے دا بو لگی. او ننسیت چې نو دا په د باندې نه د اوبو پشانې ښایسته لږي او نه پې د ډوړای پشان دې ښایسته لږي او نه پې د پروو پشانې فیسته لږې او نه پې اثر کوي قرآ کلله جل چوي فَبِمَا ب معب لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً لا نه هم مجاال نه قور به هم کاسيره دا ذااب بنی واللا ج د شانوذااب راوالله له ونه سخت کو او کم زړه چې سخي نوغ زه ذکر ذکر کو یا سر نه چې ذکر له خوند نه وررک ځکه د د زړه چې نو دا د زنګ نه ډاک شوي چې د زنګ نهډکهشي نو کټکول نه کوې او چا یو عالم نت پورڅو چې دغه می شخصي ويرې نو څوکم تقریبا د صوفی علي صوري نه یاده حسن البصري نه هغه ته د الله ذکر ته ملي څا پاغه باندې وی دا ستاسو دغه شخصي ويرې دین اوس باندې جوړ شي نو موسی عليه السلام چې خپل قوم ته خیرې کړې وې په خیرو کې یو د خبرو کړو واشد د علا قلوبهم يا الله خذون ولا مهرو لغه فلا يؤمن حتى يروا العذاب العليم د ایمان را دي در دې پوری چوي نه لري আজি اپ درنا قال قد وجب دعوتكم الى لائق ان قبل شود دعا تاسو فستقيموا خلق شي دواړه تاسو رضوان دعا قبول شه هارو عليه السلام اغه امين وي او موسی عليه السلام دعا کوله دواړه خلق شي ولا تتبعوا سبيل الذين لا يعلمون او تعبداري متو داګه کسانو چې نه پويږي دلارې داګه کسانو چې نه پويږي واجه نا بني سر رایل البه او کور ریستمونږ ب اسرائیل د درې ابنا په به هم پر راونو جنود هو بغیان واعدوان ورپ زدنا عدوان دوجه دشمن نه یاره بلتهجهوه زده او دشمن ور سره او زده او دشمننی په خبره باند راغلی وه پرغون بیا د دریا په وقال ابياده پرغون لا قبل لا زده ودشمنی اوس با تو خی حاج زده ودشمنی په سوا دا نه چې د پرغون نه دی پټيني وني او دام نه چې د پرغون نه غلاګانه کړم یا مال او دولت اتنه غسته او پرغون د کن ظلم نو کړی حتا آزادره کول غر کوذر دې pore چراغ راګر کده لډوبې دو زده ور سره پس کو قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل چکالا راګیر شو نو کالو وېد اامنته ما ایمان راولره انه لا اله الا الله دا چې نشته دی لایق دی عبادت مگر ها غزا اامنته به بن اسرائیل چی ایمان راولره پاک باندې بن اسرائیل وانا من المسلمین او زم د مسلمانانو لا مسلمان مسلمان بیا وي خو چرته الان وقضا سيدنا جبرایل السلام راغ خپل خلق ورخهټ وردل نه کړ اانه وقد عص قبل مثال اسلام ته خیره کړی و نهانه وقد عص ته قبلو او ای مع راروانه او د ای وقد عص ته قبلو ی نه پرماندي کړ مخک من مسی یناوي د ته د په ساعت کوونکوو ب نه ف منو را زمونږ اوچته من نجات وررکو ننج در کوو خلاصه تا ل رالی به معه حاصل کوو دلته نو نهجی کاه فلی یو پس ن را ځې کا اور تکو اوچته چت ځای بانې ب بدنې کا بدن غرزو غورزه غله بیاه کوم فلی یووم نوونه کا که بې بدنې کاه پس ن را ځ مونګه اوچت ځای بانې غورزهو بدن ستا لے تکون لے من خلف کا آیتا دے دا پارا چتا شے دا پارا داغا چاچا رو ستانا دے آیتا نخا چا خلق دا تبیع گوری او ابرد دا نوالی چا موسیٰ علیہ السلام سر چونل لی دماغا غرق شمیرے وکونتا من المسیدین اویتا ته د کا انکو بنا فالیو منو نجی کبی بنا نکا خواب وین کثیر من اللہ سیان آیاتنا لغا و بیا مر په سیوی وکي پرګونو ګرځيو خو بیا ته نم خلک عبارت ناخلي یقینا ډیر دخل کو نه ډیر دخل کو زمنګ د آیاتونو نه خام مخابین به خبر دي ولقد بوئنا بني اسرائيل مبوؤ استق یقینا زایور کلمنګ بني اسرائيل ته زای د خوشاله د خوشاله زایکم یو شام دا شام نو مسلمانانو مرکز دی خيفته او خوف زای ولا لا ور کله شام او شام الشام زمره البركات زمره ها رسول الله صلى الله عليه وسلم مت دعا کلو اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا يا الله پر شام و یمن کی برکت واچے اللہ دے بتوسن برکت واچے ورزقنا من الطيبات ہم گریز کو کر کلو دیتہ پاک و سیدن فمختلفو پس دئی اختلاف نکو حتى دردی پوری پر مصلحہ توحید کی از د اختلاپو کوو حاج العلم علمو درې پرې چېلاغ دی ته ایلم اختلاپې وکړو خو اختلاپې د ایلم د وجه نه وکو ان نهربکه یخلي بين نه هم یو منقییاتې خپ پووه دی اختلاقيېښور پته دی چې دا مسله حق دا منې په زر باندې ولا دی ان نهرب یخلي بين نه هم یو منقیې معکانو في یا کینن رب ستاتید په طلبو کې په میاں ځدی کې په ورځ د قیامت پاغه څخه جړی پاغه کې اختلاف کون کیږي فاین کون ته فيه شک کچن ته په شک کې اے اوریدونکو کیا چې هرڅو کې اے اوریدونکو یا کافر او مسلمان کنا رینې کل جنا نه فاین کون ته فيه شک په چریه ته په شک کې اے چا مخاطبہ چاته خبره کوي یا غته مخاطب وو ممنزل لې نه داغه نه چرالې کې لې موږ تاسو ته فلل دې نه تاسو کداغه که ځان نه يکروونل کتابه چې ولي کتاب من قبل کې مخستانه يعني دا هر پرستنه تاسو کغه باطل پرستنه نه بني اسرایل نه تاسو کغه لقد جاءك الحق من ربك يقينا داغه له تاسو ته حق در طرف درځه نه فلاتكونن من المنترين مكيګه تد شكون كن والله تتكون نه منن الذي نه ک و بیاات الله و م کېږ دغې سانانونه چې نسبت د درغ ویکه د یادتونو دله تا پهتكونونه من خااصري نه ش به ته د تاېونه الذي نه په ایبانې پ د ایمان نه راړيڅنګه ایمان نه راړي مړه داسمان تضمکې تافوس کوو ایمان نه والله جااتتونکل د تن ک چرته را شي دی ته هر کېسم موج دا یو خبره باې به ایمان راړي لکه څنګه چ پرغونو حتی یاول عذا ل نیم تر دی پورې چې وې دی اذااب در نار چې په د سنکې اوسو غپې بیا م من فلوو كانتت قتون آمنت ففاه ایمانوه الله کو واقع د میونه س اسلام د ق والوم ګوره کلي الله جللهشانو حال لا خدایونه صلی الله علیه و آله عارف یو زلوان ایمان را یعنی ایمانیکو بکره حدیث کرا دی ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وی الله جل شانو د انسان توبه قبل درسو پوری کړي ځان کدان ته نه راځي ددان کدان ته ورسه د خوارس دیا په خپل سر غوړي لیدو ک توبه نو باسی مله توبه واسی لازم دی دی بیا هو چار تقدی بیا یونس علیه السلام ده الله جل شانه موصل موصل دا عراق یو ځای عراقوالو تعالی لګله موصل دا نینوا هغه کيوته نینوا وی وینم سبات موصل وی عراق الله جل شانه وتويل چې مثلو کا چې مثلو کا خلقته چې خلق لا اله الا الله اي خلقهم غلم من الله جل شانه وتويل چې دوی تو عاي چې درو ورځو کې وختاسعاب راځي نو کوم پس پن مینس کې مشورې وکړه جیدیونه صلی الله علیه و سره ته دروغ نه دی ویلي امبيان اسلام دروغ نه ورکه نه نغ... نه ورکه ګنا نه غنا په دې پاس مخلوق ته د ځمکې په محبانه وایدمه ته ته ته دروغ نه دی او دا خبره خو وکړه او الله دی خیرونکی خو زه ګورو د سبق اورې کچاته کې دې دل تکلې کیو نه دبه بیا دروغ وای او کدی دې کېلې نه وته لمبيابا مؤمنان شو چې وی کتل نو یونس علی السلام سباله د کلی نه وتلو د کلی نه لا لو خلکو وی چلا الاله الا الله الله تعجدی او طيات شو رجع الله موږ د عذاب نه بچ کې الله جل شانو اګید عذاب نه بچ کل ایمان راړه الله یم ما نکنه په یو زلبانی تقریبا تیو لا خلکو په یو زلبانی ایمان راړه ایمان را ونه سی سلام تالاجل لشان ویل چې واپسشه نو اللهجل ل شانو چې اوس ماته در غجل و او دونه س سلام دقومم هغوی دا قانونو چې کوم سی به در روغو یو په خبره بور سره دلیل نو هغه به وجه وې خو ما دی چې د واپت شو لاره او کششت ک کې ناست چې کشتای ک کې ل کششت ډه شو ک شتډو بېږي خلکو نوونه لی کو او خواچ چې خ سر واچ د یونه سلام نومره را ته غورې سیمته چې ت ته و غورو هلته ته م خوله واده کړی او تیر کوهسلوي خررضدي په د م په ګډه ک ت کو تیرره کوې مونږه باندې چېطب را شي نو مونږه ووا چې پهسهزار کخته نه داغ تکلیفونه راض هم بیا السلام باندې راند دی فلاکانه طراپن نولې پسولینو یوکلیو اعلی اامن چی مان راول په نه فای ما پس پای دور کړي وی ایته ایمان دا غي الاقم ما یونس مگر قوم دیونس ليس العمل ما امنوا کل چی مان رال دیک شپ نال رک مونږ د دینه عذاب الخی عذاب درتوای فل حیات الدنيا وجوند دنیا کې ومت وممتا نهم الہین اوسه ور کوم غدین را درې وخت پوري ولو شع ربک ربک کچ انت خوخه په زور باندې ایمان لا امن من فی الارض <سؤال> جميع كلهم جميعا ل ایمان برا وړه هغه چې پزما کوي ټول جميعا ټول او كلهم ټول جميعا فیوزل باندې كلهم او جميعا د دې معنی یو چاند ولرې خپلهم ټول او جميعا فیوزل باندې افعنت تکره ان عسى حتى یکونو مؤمنین آیا فاست زور کولشی په خلق باندې درد پوری چیشي نه مومن عن زور نکوا مثلا نکوا وما كان لنفس ننتم من الا باذن الله او نه دی ممکن دیو نه ځپاره چی مان راړي الا باذن الله مگر الله باندې مگر کو حکم ده الله باندې دایمان چړاړي نو دا الله جل شانو په حکم ده له جالو رساله لذي نه لا يقنون او گردائی پلیتائی لرعلا لذینا پاغ کسانو بانی لایقلون چه اقل نلدی یو رجس تے یو نجست تے نو رجس آغا پلیتائی تاوی چی بوئی کی نکلوئی بوئی کم انسان کی چه اقل نین وغی ہدایت تردتن رائی اللہ تعالیٰ اقل در کردی قول انظروا مازا فی السماوات والارد اقل بسنگ استعمالی او گو ای ور ته قولین ضروررو وای ور ته وګور معذار سماات لار تونګه دلینی په آاسمانو نو زمهې مان چاپې دا کوي زکه چات لا کړې ستاسو د خدایانو س کړي وي چې تتلله باران غواړې تتلله بچی غواي معق نیل آياتول نه و لکبي بیاې لکی بیاې به خلکو یادې چې هلته بچ لارو او ما ته چا خبره کوه هلته ب چې لاو نو کو ضو باندې دی روشانو تپل که نه روشان بهتهپل باران کېه دا د دې اكيدې په روشانه باندې به باران کو روشان مه په خزو تپل حالان کې چې باران کیږي نو قرآن او حديث کې د دې ذکر راغلی دی چې فقل تستغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم نذارا ګور استغفار وایا او میدان ته اوځه او قلت کی دوره کاته کا دا د باران د وخت له تلل نشيطان نو توی لکھای بی بیانو لالات انتکی پہ غشان اوت پای بتا سو باندې باران نشی دا د مشرک اقل دی حالت زم خلق را او رسول او ایمن د مسلمانانی قرآن او حدیث دکا بدی بزان پوتا سمره دلیلونه لري پاس مانوږم کوکی وما تخل الاات ونذر وای دن تکو الشر چتا دا شرط نو دا دربارو دا شرط نه دے و زم د خلق او عقیده خزر کہ نہ کہ وچ خان کرات کم کلو قل انظروا ابراهيم اعذات السماوات والارض سمرا دلیلن لي او فائدہ نور کی دلیل نا اور کہ يرون الان قوم من لا او پہ ارون اثر تے نہ کہ قل فعليا ينتظرون الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم بس انتظار نہ کیدی مگر پشان ذ رذو ده هاغه کسانو چې تیر شیوی دي مکه د دینه انت ذ قلوای و انتظار کوی انی معکم من المنتظرین یقینا زموږ متعصر ده انتظار کوون کونه انتظار کوی اخرت ک په تو له کی د سب قسمن ارمان دی سمنا ل ج رسولنا والذین آمنوا کذالک بیا ووري لاجاتور <سؤال> کومنگا قبلو پیغمبر ته تاغکا سانتا چی مان راوڑے دیکا ذالکا دغرنگی حقنا علینا آنو جی المؤمنین لازم نیکو منگا بان اخلاسو للمؤمنانو اللہ بد اخلاسین قل یا ایوها اللہ سوا اے خلکو ان کن تم فی شک انک چانتا ہے تاسو پا شکی من دینی دیدین زمانا آنو تاسو شک کوئی پا ما بان شک ہوئی چه دا خبره سیده که غلطه ده رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم تا اللہ ویچه خطابه کوئی چې اعلان دا توحیدو کاو رد شرط فی العبادتو کا اعلان دا توحیدو کا تاسو زمان په دین, دی دین کې تاسو شک ہوئی زمان دین سده زده تخبل دین بیانون فله بددولهنا بعدت نه کوم دغه کسانو سبددونونه مندونې لا چې بعدت کوئ تاسویم دوې لالاوه دا لا نه زه چې باران غوام نو په لکهبي نه غوا او زه چې د دا دانې دانه ماچلله را له دانه چې خ شي نه زهم یاغل باباله نه ما خاارې بعد چې را شي نو بعدو باباله نه وجود کی چه بادراشی نو عباد بابا اللہ پلانے زائمی خوگی گی پلانے زائمی خوگی گی دازم گا دین بے فلا عبداللزین آن زی عبادت نکم داغ کسانو تا عبدون من دون اللہ چه عبادت کوئی تاسو من دون اللہ علاو دا اللہ ولیکن عبداللہ الذین لیکن زی عبادت کم دا اللہ آغزات توفاکم چه مرکی تاسو دا سودا باباګان موږ په کور نشو کوله الله موږ په کور او ما ته حکم شوي د من خپل من المؤمنين جز شم د مؤمنانو او ان اقيم وجهك للدين حنيفا ملدا څکو ګاډوړو لار روانه راشه چې څملار د توحید او ما ته دا حکم شوي چې برابر کا مخفل للدين دين تا حنيفا چولار هم په توحید باندې او ما ته اون کې هم شرط لراه حنيف په توحید باندې ودریدم او شررقله م تبر را خلاص کو شررق ممات کوو فضاه هو مغ فید مغو فضا هواحق داسې بزار ورکېدي شرق نه چې د شرق دا دماغ ماخ ګډ وور کې شرق ختم شي فلا ته ولا ته من المشرکین نه مکې ګته د مشرکقان نه ولا ته د مندونې الله حمالان ف کوله ی ضرروک او مرا بهله ماسیوا ده لا نه مرا و ما واده لا نهمهله فو کاهغ چې پای لر کې تاال ل وله تعالی کا زر نه در کې تا ل ر فین فال ته پس کوکه تا دا کار فین نه کورن نه من دواللی مې نه ته په د او وختې د ظال معونه ویم سکلله نهسب کوم هم سکل او فلا کا ش فله هو الله بس ک چریهې الله جلله شان هو تاته ت تک فلا کا ش فله هو من نشته دل ریکونت اگر الا الا هو مگر دغه او الله دې وايي ورت کا اكو او غايت على را بخير سخير فالعاده لفزين نشته واپس کیدون که کی فضل د اغه لرا عبد الله نه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصیت کړو دې وي وتا يا غلام الک ماشي ماغلوکه و الک ضا هل ته فصل الله چه سوال کې د الله نه سوال کوو وضا ستانان ته ف الله او کله داد وارې نو د الله جلله شانونه اندارواه اولم پهې خبره باظان پوکهه که چرته دا ټوله دنیا رااج م او تا ته سفاده رسې الله جل شانوه تاالنی مکرن کړي م تا د پایده شي رسي او که چرته دا ټول دنیا راځه ما او تا اتو نقصان نه دی او تعالی الله دې مقرر کړی متا تا نقصان نشي رسول دا عقیده د توحید وکره نو دا خبره په خوله کوو هو ضرورت نه کوځي وایورت کا بخيرن فلعاده الفظي يصيب به ميه شعبن عباده او رسيخ خپل پزله را چاله چ خو خشد بنديگان قبول نو وبالغفور الرحیم دا الله دې بخم کې مې ربان لی یوه ن جا کومل الحکو مربې کوم پهوایه خلکو یقین راغلی تاتههکوو م رب کوم د طره به رب تاسو لا په منې احتدا پهنمما ی احتلی ننفسي بس څوک چې په سلار ما نا ععلیکم ب وکیلو او نیم زه په تااس باې زیمدار زیمهدار زیم زما سررف مسله نه و ته بیا مع یوهلي کو وسر خ حکم الله هو خیر الحاک م و طب هز کې زما او خیر او نقصان د ته بیا تعبدداري کوه ماو حلي که ده چې وهي کېږي تاته بېر صبر کوه حتی یکوم الله <سؤال> دد پورې چې پییسلو کېلا جل شانستا د مګ یا ستا دفتې یا به مرشي ته مبلتهخه کم سړ چې کار کوي یاهید والله یا به ته مرشي او یا بدل الله فتذر کې کار کوه و خیر خااک من الله دی بهترین پیسلی کوونکې مخې ووا <تكترك> سر را پرې د د اللهر الررحم عن الررحم علی لا را کېتاب وونقیېمت یاته اوس او سر م ل دو حقیمل خبي صورتې هوو په ترتیب د صورتو کو او مخکې د صورت یوصف ن دا صورتونه پر لوزوم کې مې اوسه یو بل شامت یو چا دې ښه مکه صورت سره مکه صورت کې په کې چوتبه ما يو ها دا وسه تا دي داريو کې تا ته وني کې نه د صورت یو پاول کې اغه ذکر کوي چې اغه ماي محادي امام علی خاص شد د سچی واه شهره چې الله تعالی عبدو الا الله عبادت مکوي مگر د یو الله عبادت دا اللہ اللہ اللہ صرف دا الله کې مقصد دا وو دا هی مقصد دا وو اسمیر رب یعنی دمم رب توالو رسول تیونس سوره احزاب چې کوم رب ته غدا ده اے الله مونږ ته داسې توبه توبه کرا کې لکه څنګه چې بسم الله الرحمن الرحیم سلام کوم لته توپی ټوپې کور او اے الله په مونږه غ تکلیفونه مरावरي څنګه تکلیفونه چې کوهود له سلام او کوه یوسف علی سلام راغلو په صورت کې څلور زغږی خبرې دي دی یو الله عبادت کوي په غیب باندې الله کوی کی پپټو او ټول کارون الله کوي دعوت کا رکے اور تسلی ورکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ہاں پاکے گا ماں واقعات اور تبیانیں دا سورت چے دا دا مبلغ دا پارا تسلی دا علیق لام را اللہ پوئی گی د ماند دیورو پو کتاب والا حکمت آیات ہو دا کتاب چے دا دے حکمت نہ ڈھکتی آیات نہ دے یعنی دے دلیلونا اغم مضبوط تی جدید دلیل صدق نہ کی رات کو لے بدی کتاب چکہ مخرر سن اگ اس کو رات کو نہیں سی بس یہ مانو کہ اشرف کھانا کر رہی خبر کی ثم فصلت بیادہ واضح شد ایمن الہ حکیم الخبیر لترقى ده حکمت و علنا خبردارنا وازن شو سنگ علی تعبدوا الا الله داسې وااض شوي دی چې بعدثمهتو مګ دی ان نهنی ل کوم من زیربه شره یک ننظ هم تاسو دپاره د طره پ الله نه زیره ور کوونې ره وررکون کې ایمام رااضي رحمةمت الله ډرم تمانه کوې خبره کې په تفیر کې په الله تابدو الله الله ما رحمت اللهله و وله مخصود د من حاضل ک تاب الا هذا الحرف الواحد الله تعبدوا الا الله وددي الشريف د دې بهتري دي کتاب د دين مقصود بل هي ست شهنه د مغردايو حرف ته چې الله تعبدوا الا الله اي خلق دي الله تر بتراشي دي والله عبادت دي د مضمون طول دي د قران دا ار هر هر حيات له توحيد ثابت دي اقيموا الصلاه نسنګ توحيد اقیموا الصلاة ۃ توحید دے رکو الله تا بل چاته بل کی او ستیزا به الله تا بل چاته بل کی ا تو زکات نو وسنګ توحید ثابت ا تو زکات دا خیرات ته او نظر د غیر الله حرام نه نو دې توحید ثابت شو اقیموا الصلاة و الزکات تم توحید ثابت تی اینا نین من مومن هو نذير وبشیر وان استغفروا ربکم او دا چې مخلو غواړي درښت تا سنا ثم توبو الای بیا توبو باسي دې الله جي نشان هو تا استغفار پجبو آهي او توبه د زړونو باسي تکرار نشته ده ښا تو الہی دی الله تا يمتعكم متعن حسن للپايده ولر کی تاسو پايده خسته متاع حسن نسته مرادي متاع حسن هغه شي دې چې داغه د وجنه انسان په دین کې غفلت نه کي برابر دنیا ولر کی زړه بدل غاني کي الهجل مسمدن ایټم کره دی پورې و تیکل د غ ف لف له او وررب کې هر یو د خعمل کوون ک تااف له بدله د عمل داغه چې جنت و انته لهاقافلی کوم ماذا به یو من كبير ک چر تاسو واړي دی ن په تاسو باې دا ذااب دره لوور نهله الله مر خاص الله تو پس تاسو ده وو والله کولی ش ق یک نن الله پهر یو شيبانې قدره اله دی ألا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَقْفُو مِنْهُوهُ خبردار دي ران غاڑي سينيخ پر دشمناء در حق پر دشمناء در حق پر دشمناء کران غفظ در لِيَسْتَقْفُو مِنْهُو دیره پارا چه پتشیده اللّانا ألا حين يستغشون سياباهم خبردار کلش ده پتی کلش ده پتی... پتی جي پا کپروخ پلو کی عالم وما يسرون وما يعلنون ألا پوئي گئ په هغه څه چې د یې پټې و ما یولې مون په هغه څه چې د یې ښکارا کوي نه والي مون بذات السدور یکیناً الله په دې پراغونو د ثینو باندې پراغونو د ثینو باندې وا مامند ابتن فی الارض الا علی الله حدثوها لانه علیم بذات السدور د ثینی پراغ نه یو الله په وره چکل راز راي استلې چکل د راو استن بیا ہوتے خلکو تم معلوم شي او جراث د پسينه کې پټ ساتل لري لکه سره په پیو الله تي پويي دي له دیو ته سوي دیو ته ایتز د دې مقصد دپار پار راغلي دی دپار پار راغلي وما من دابهه في لود الا على الله رزقها او نيشته دې ځين دا سر عظمته کې الا على الله رزقها مگر په لا باندې رزق دا غري حديث کې رازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وي لو انتم تو کللله الله حق توک کوي د ځق کوون کمر ځ کوریر برېتهه که چر د تا توکولو که پهله باندې حققه توک کولی سه توکل ل رزق سره زکبلر کې الله تاله لکه څنګه چر ارغانو ل رز کور کې ت دو خې مع ته روخو بنسهاهرتهشي ګېډي او ماخام ډکې ګېډې را ځي ته سره پوه او توکل پهلاجل شانوه باې وکه نو اللهجل شانوه برریضک در کوي رسول الله الله علم وسه میري بعضې خلق د وجه ممسه نه کوي و چې په ما به د خلکو احانات چې را کم کوي هغه بر رابانې بند شي ممسله واه کو وررزک بر الله در کوي مرملی په کې دن نه بندنده کوټه ورځ ک لهوررکه دی تاله بند دا سر <تصالح> رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چې خلکو ته په خو کارونو باندې حکم کوي او خلک د په دوه کارونو نه من کوي نو چې کله ته دا کار کوي نو پتا به هرڅه باندېږي بیا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلی وای زکه چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا ستاره زک نه دفا کوي رزق به ته ملاليږي او داستا ستاره نه ټن نه کوي امر بال امر بالمعروف نه یعنی المنکر فريد دو خبرو د وجنه نه کوي یو دا چې خلق برا سره امداد پری وی زم دا چې څنګه چې خلق می مړ کی نو امر بالمعروف نه یعنی المنکر کوه خلق خو تر تر بلا او زبردني منه کو دا ستاري نه بند یو ستان له ټنه نه نه دی کوي تعالی جس الله مکرر کړی دا خبره دي توحید توحید او توحید دا غوايا دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم له په قربتبي کیدی یو کس په قربتبي کیه اديس نه ده خبر اږداته په قربتبي یو خبر را نه کل شي دي آیات لاله هغه ویلی چې یو کس دبل کس نه تاسو ک چې تاسو رزق د ال کم ځای نه ملانئږي نو مال الاغه الاغه نو جواب ورکړه مال الاغه الا رزق را کوي کم الله چې جران دله رزق ورکړي جرران د الله پ پیدا دا کړي ده نو درې زک بند بسې مل کړی دا جرران د به درځې د وړو ماشین به درځې سومره وړو غنم جووار را کوي ل داغ دوړو دا دا دا ماشینله چې الله دومر رز وررکي نو ه به ب هم را کوي که پیدا جرران دا کړي دا وغې وړو ورکي نو هغه دا چې انسانال خلله ورکي دا نو هم هغه الله هغه بهله رز وررکي هاې میسم وئ حتمی اسام تشیرونو کله خبر را غارلیدہ او کوم زیدار انداز کیویدہ وی وقایف اخاف الفقر والله رازقی ور ازق ھذا الخلق فی العسر والیسر وسنگ از د غریبای لريگم زما رازق چره الله جل شانو دے د خبر د سوچتا د غریبای نو سنگ از او زما رازق الله دے چې رازق دی الله شنه غو غریب نه دی را کوهاضل خلک فیل او سرې ول سرې الله د خلکو لرن دی مخلوک لا پاسانانه او په ګران کریده کووررکي ت فله بل ارضا قیل خلې کولی الله جل دیشان هو د د ټول مخلوک درې زې مداراخستې ده ول زاد ب فیل الب تاول خوې دا سمسره چې کمم ده په میرا ک پاتې کېږ پوميرا کسي بغیر د شغل. قال تخلقكم لکثی و تو شین بوتم نی چی اخرین. ولذ ظب فی البیداء یو زمږ دا میری دی یو د عربه میری دی د دا عربو داسی میری دی. چې ته به حیران شئ شی. شین بوته به تاسو کئ کاران شئ. او میلنو مینونو باندې پمیاشتو میاشتو میاش به کې مزل دی. ولذ ظب د فی البیداء والفت فیل البحر. اللهجللهشانوه سم سریله په صحراګې ز کوور کوي او ملهلاجل لشانوه د دریا پورېخ کې زه کور کوي کمه کم پټی کېه خو ما ب دا بین اللهله الله حرز کوه نیشته د ه د سر مګر په اللهبانېې ز داغې دی له مستفر را وه او پوه الله جل شانوه په ظای د پاتې کې دو داغې او پهظای دامانت کې خدو داهغې چې ته کم ځای کې به پاتې کېږي او کم ځای کې بهخخېږي کل ننپې کتاب مبی دا ټول په کتاب کې دی وااض سلیمان السلام یو ځ اللله جلشانو ته و یا الله و ایمالله د یو ورځ ستا د مخلوط دلوړی بند بس کوو الله جل شانوهته و ویلوی کوه کوه والله نو بس دو سوو میاشتې راې لیا تییا کوو تقریبا پپل میاشت دیدي اخلی پخلې موسل کې پریان هم لیا دی انسانان هم لګیاي ی اخلی پخلی کو پران دغه تعبیم که نه د سلیمانله سلام و او د چاانه شو مې د دراوا نه بیا شروعم بس هغې نه یو م سر را وچت کوو دیبونه ته وړو د سلمانله اسلام ته چ ټول وروار یو موګمه چې زما د زی مداریي دی نه زما ز بین نه شي کور کولدي مداري دي سلا غسته اوک مثال سلام اللهته که دا ټول مخلف ستا خلاف وکې بیا بهسی الله تهویل زبه پ د خپل چ یو هیوان مسلط کوم دا به دغه یو نو وړی دا یو هیوان مثال پته دا موږ د انوار کې دا ټوله دنیا چې د نه د برابر ده ځان ته چي نه راکاږي مو سبب کیږي دا دمه ته په هوا کې د اترواله او د انوارو دا هوا کې ښه الله په هوا کې ټینګه وي والذی الله خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانونو او ارض او زمه کې په 6 یامين پښو ګرونکو تفصیل سوره ال عمران کې موږ کړو وکانه عرش علی الماء دا لاجل ل شانو رش دا دووبو د پااس ل ب لوکم دی دپاره چ امتحانو کې په تاسو باې کو محص امله چې کم یو ستاسو اخ تعملله دیول من بعد مووتي که چر وای ته چقین تاسو برهپور ته کېږي من بعض مووتې پس د مغله کوونه نه لناوخوا مخواي باغ کسان کفرو چې کوکرې کله دی اناض لاسیحرو مبی نهدي دا مګر د روخ کارهدلته کې صرو مبین ووي سحر <تحرم> موبین وی یعنی دا دروغ کار دي سحر په معنی دا دروغ خا او سحر زکه وته وی که سحر کې دروغ اکثر جادوګر دروغ وي ولئن اخرن عنهم العذاب الى امه معدوده او که چرته رس د کوم څه دای نه عذاب دریو لټې مو قراره پوری لې خون ان نه وي ما يحبسوه شيزار کړي عذاب لرا له یوم یسیم لې تصرفنالهم خبردار <تصفح> خبر دا چې را شي لا دی تا نه د ذاابړې دون کې د دی نههاقببي معکان وستون او وااک به شي بد باندېغا چې دی وورپې ټ کوولین ز نل الانسان م نه رحمتتن دا د کم زور ااکد انسان چې کم دی غته دا خبره لخه مضبوط ااکدي وال انسان نه یادیم ولانا ذقنا انسانان من رحمةن ک ترري س کو مونங்க انسانان ت ذخبل طرفنا رحمة ثمنا ظانه هم من هو بیا الذيمونغ ررضديننا لا اوس کف якіنم خا مخبيدي لا م شرا ولين ذق او که ترته من بعض نام اوusta کو مونங்கتان نمتونه من بعد, بعد زرا بس د تکلیف نامه ستو چې درته سید لی له کول نن د دی وايي صحابه سیات او انی لال تکلیفونه زمانہ انه ل فرح فخر کین کې فخر کونکې مثال د تو چ انسان د څنګه تکلیف ورسیده نا امیدي او څنګه خوشالي ورچنده خوشاله کله فصل باندې ګلایو شو لدی بس خپي او د الله نه امید کی الله په خبره کې او کچا د فصل ولا الله او خو نه دی وی ذهبه <زحب> ص یادتو عنې ان هولهفرې خون فخور لا مه بایدس کارونه مرزونه ختم جز بهې م شي پرې خول فخور خوش اله پخر کوې الله د خرې ز در کوو نو دا شانو په لاره کې ولوه اللهبلله جدینه بیا خ کې او بل دا پخر م کوه مستمه کوه الذي سوبرو عامام سوالی خاتې ولا کهله مخثره تون تون انوا بند بشارت ورکې زیر ورکې مؤمنان اوته الا الذين صبروا مگر هغه که سانه صبر وکاو عملي وکړي دای نرم باخانه راو اجر نوې دي حدیث کی رازي رسول الله صلی الله علیه وسلم وي د مؤمن هر کار د تعجب دي که تکلیفات او رسیګې نو ده صبر کوي او خوشالي او رسیګې نو ده شکر کوي انو د دې توګه دې د کامیابی ترې روان دي تکلیف در باندې راغ ان لله وانا الیه راجعون آیا ان لله ما اخذ واعط وكل شيء عنده بمقدار ذات وقت اللهم اجزني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه دعاء دی وای دا نچې تکلیف جوړ ته نور خان کوتون چې جوړي دې باندې نه کیږي غم نه واپس کیږي اولایته اللهم مغفرت و اجر کبیر دې لپاره بښښته او اجر دې لپاره او بل دا چې څو سوري چې دې د جاهلیت اوواز نه دی لیسا من منضرب الخدود وشق الجيوبه ودعا بدعوه الجاهلیه رسول الله صلی الله علیه وسلم یې زموږ په دین کې نه دی منضرب الخدود وشق الجيوبه چا چې مخلص په ورکه طلارې مرشه روري مرشه زه شقلل جییوب ګریوانون یو شلو و, و د او چغی و چغی دا اول جاه ل او چغ چغې د جاهیتته داسې خبرې کوي چې هغه په متونو کې د خلکو خولی نه راې مومن مسلمان سرته وای دی به صبر کې دا خو د کاترر کار دی را چغوا فله لکه تاری با زما یو حلی که وا کول انبیې سر د کاترر تم ده د به بعضې اتونه به بکې دا بنووي په دی تیر چې دا د توهید د اتونه به پهې پريدي نه دغه تمونه کې دا ستا شان نه ډېره ل خبره ده بلغ ما اونځ لیکه ها هغه اوه سوه چې تاتهنا دی چې ما اونځ لیک خبره سپ کوه فله لکه تاریکن بعضه مایو حلی شاید چې ته پریفضون کو دا د کاپر ته م د ماو حلی دا ہر سچ وحی کی تا وضائقن بھی صبر کا او تنگی گی پدی بانی سینہ ستا یعنی پا پری خودل سر بڑی سینہ او پراسول سر بڑی سینہ کلاوی گی چکل دا کارو کے د توحید بیانو کے د سنت بیانو کے دا عمال بیانو کے نوڑا بڑی خوشانے او چکل دا بیان نیکرے نوڑا بڑی خفائی امر بالمعروف خلق تا دخو کارو نو حکم نیکرے خلق دبددو کارونو ننی منکره ړه بهې خپ یقولو دا چې دی به وله وله انز لا کنزون ولې نه نازېې که دبانې خزانانه او جا اما اوملکن یا را شي د سره ملا ای نه ته نظ یقین ته چې نوته خو یارهون کې واللهله کول شي وک کې کنن الله په هرر شي باندې دي م دی یقولو نته را هو ای دی د ځانې جوړ کړړ دی دیله را لره وي دا قرآې د ځانه جوون و داسې ه ده ځانانه نیا دی کله چې دا خبره وکړه نو شو ولېقرران تهدي دروغ وئ د ځانه نیا دی دا د ځانه خبرې دي کوو نفتته را او دی ووي دا د ځانانه جوونکر دی کولو ووا پ غمبرهې لافاو ب عشرورې میې دی مفته یاد ځان نه داسې جوړونه شوئ وایه پیغمبر علی السلام پسرات لوکی په صورتو باندې پېژاندې قران باندې ته ځان جوړ شي وي ودو مانی تتواتم او راه مدد کړي اغه سوچ چې وسمر سيګين نن دوني لایلا ودا الله نه انكم تم سوادقين کې چرته تاثرښتمي پس دې قبلو عليونه کې لکم تاسو ده پارا فالمون يقينو کيا نماوذله ګلمل هاي چې کیننده قران دا نازل شوی د پر علم الله او الله الہ الا هو چې لڅاتیر شي نو مثلا عظمات کی وګرځه مکه سوې مکه داوي چې الله لا تعبد الا الله عبادت کوي او الله په لوګ بیا او پر ست توحید مساله بیانولا بیانولا بیانولا چې دې ذکر رازق الله دې او خالق الله جل شانو دې لو بیاي د عذاب مساله بیان کړه لو بیاي چې خوشحالي او تکلیف ور کون کې الله دی لو بیا ور پستی میچ مساله اوره او بیا د قرآن ترغیب ذکر کو بیا وې چې واللہ وا الہ الا هو د قرآن مقصد څه دی د قران مقصد دی الله الہ الا هو چې نشته بل مددگار ته وعده الله نه وي دې نه بغیر بل څه درځي او کنه درځي نصوکم چې یو روکو 13 شینو راشي او ور پته اله الا الله لا اله او د مس کوم چې دشمنې دغه به د جانم په اوور باندې برابرېږي هلته به برابرېږ سوي کله د مس نه دنتهي الته او سرري الله الله الله هو دا الله چری نو دا کینچي دی ته کینشي لا لا الله دا کټکول کو د خلکو زلوونه کټ کوي تف پې تېي حالان ته مسللم نو آیا ی تا حکم مونم کې لو آیا تاسو حکم منون کی یا آیا یې تاسو حکم منون کی مني لا اله الا الله مني فمن كان يريد الحياه الدنيا وزينتها ان وفي عليهم وزغور على شرك خالق لکی د توحید مساله اولن کی د توحید مساله جدید وجهونکو ما چې خلق مراه باندې پیسې باندې کی بیا برا له سوق تراو کی پیسې نه راکې او بیا برا له سوق اڑا نه د توحید مساله کا رازیک الله جلشانور دنیا م من کا د الحیات الدنیا دنیاوا هغه سووک را د لري دنیا وځ او د قاز د هغې نو مفی لیم نو پو د بور کوم ګی تامالله هم بدله داعملونه د د رسول الله ص الله عليه وس مد کو اللهي اصللوقد قاوللو اسافولغې نه الله پرزګاني د نه اے اللہ دا سوال لبځ کې غواړم اے اللہ دا غلمه د جنا نه ډکه کده دنیا هیڅ راسرانی یا لا چې بادشاهه وي وی او علن شملن په در کې د سبحان او حلن او شملن په در کې د سبحان دا لا جو نشانه په در کې ملنګ شا خو حق مکوټوا حدیث کې راځي حضرت عمر رضی الله تعالی او وی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل رسول الله صلی الله علیه و سلم په زکی باندې رسول الله صلی الله علیه و سلم مال را پات جمعو کتن د نبی علی سلام کو وجود مبارک باندې نازک وجودو کرا نا خسته وجوده خل وجوده درخمه وجوده ثاب ب هغه باندې خپل زکی په ته جوړی کړئ دمر نازک بادن او دمر ساحتې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم تماوی او د سر د لاندې ټیکمتکیا پرته ونه غوډه چمړې و بس لګېونه کې د کجوې پاڼې په کې چوني مالې په کې دیو لمه رسول الله دا غره مبلغ ته دا پونخه چې ته کار کې ودان چې اوځای کې کرام تناسه ولځای کې نا کار بکې مستابې یسو کې کرام نه چي دی لمدیا وې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دالانه دواو کا چې پمغه باندې الله پر اخیرا ولی ډیر ماللانه راکی تو غره د غټ غټ بادشاه د ایران بادشاه د انګريزانو بادشاه هغه په موضوع کې او څه حالت داده وي مادر رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن الخطاب د خطاق زیا دات سواي تر په کې دا څه خبره کې ته وړل خلک تړي او روم او پار اتوالجکم دی انگریزان او ایرانیان هغه خو کاپران خلق دی داغه د پار بس د دنیا دا نعمتونه دی او داغه د پار اخرت نشته دی حضرت انس رضی الله تعالی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم ویل دی چې الله جل جلاله د مؤمن نیکی او اجر نه ضایع کړي چې هغه په دینه کعبا په دنیا کې خوشاله وره ان انا د انیکی ولا ساتی نی کی ولا ساتیو په اخرت کې بوله اجر او ثواب کی او کافر چې دغه هغه په دنیا کې د نیکو بدله ورکړې کی چاله خیراتو کی چاله سور کی نو الله ولا بدله ورکین نو نور نورې مالداري او هر ثواب ورکین چې اخرت ته ورشي کی نه صبر سره نه حضرت انس رضی الله تعالی نو روایت کین امام ترمذی دا روایت را نقل کړی وای من کان همه آخرتو جعل الله شمله وجعل غنا فی قلبه اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل کیدکم سړی نیت هغه صرف دنیا اخرتی نو اللہ جل شانہو بدد ګډ ور کارونه راغون केवळ اللہ جل شانہو په څیر د دا مال دارین نه او دا چا مقصد چې صرف دنیای نو اللہ جل شانہو ددس سم کارونه هغه بغډ ور کی او بندا د چا چې اخرت مقصدی نو اللہ جل شانہ و دنیا دے ترا وراولی وہیہ راغمتل دنیا بر پزړه پزما ک پوز راکاږي وہیہ راغمتل د پزړه کې د دنیا هیڅ کې موقات او الله په تد دنیا راونی عزت دې د دنیا لنو ورکی او د چا چې مقصد هغه صرف دنیا وي مز مقصد دنیاي او د دنیا, دنیا نو الله جل شانہ و د هغه د ترګ او غریبی راولی د وړه مالداری خود د دفتر کومه خدایپا فکر او غریبی ښکاری چې خدای کا نورم څه نه نورم څه او هر مامله کې بد د ذهن گډ وړي چې څو کو مکه څنګه لاړ څو په اطمینان مې رکیو او دته بده مر دنیا حاصله کی چې سمره الله مکرر کړي دا یو پلټن کاری یو وړوړای دغبلم خوې دغه دیم خوې نو دنیا چې دا نو دا اصل مقصد نه دی اصل مقصد اخرت دی والله وي چې څوک دنیا غواړي زینت د دنیا غواړي نو الله جل شانو بور کی او چا چې الله جل شانو علم د قران کریم ورکو او ثم شکل فاق کا بیا خلق تو د غریبه شکایت کیږي د غریبیم الله جل د قران علم دار درکړي د او بیا خلکو ته شکایت کیږي د غریبی خپل غریبی خلق ته تخکار کوي ثم شکل فاق كتب الله الفقر بين عينيه الله بالغريبي دد ددي تندې په منځ دی کی اله يوم يلقونه دررز د مخامخ کېدو pore چې کمه pore الله سره د مقامښت کیږي الله تعالی علم کړي الله تعالی قاری کړي ولخن کوتا غريبيscarکه چې د غریب یو او بیا عجیسه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس من عمل لم يتغن بالقران نده زمونږ را چا چې اوازښسته نهکه قرآن یو معنی دا جوړيږي خو او لاما دا معم کوي چې لتهې نامله تغه نبل قرآ نه دی زمونږه چا چې ځان پی بپوانهکه د قرآن په ذریه با دی بل دا تا سره مالداری دخه ځکه اوسولله ص الله عليه وسلم یا سحادي ته ویللو ولکو و چې در سرشته و نه شته صورتتونونه در زشته دی و یا و دا ورته و خ دا مه چې دا ل مالداریري د قرآې کو من تاه یری الحیات حیات ته دنیا وځ نه ته هغه سووک چې د ژون دنیا او د خایز د دی فی ل نه پوره بور کوئ تا بدل في هم بدل داماللو دځفی آ پهې کو هم لا خزون او دد نه بس کمی نه کږي رکی به او د سره لاړو کم کوي ول هرڅ والله دنیا کې ووررکې ص صحتې روی پیسې ور سره ډیرې ګاډی سرري ما لو دولت ور سره کور کې سرې بیارریي او لا کلله ل ون پهداخله لنندا. ذلک کزان نشته دی لکه اخرت کې مغرور وره حبیط ومع صنعو فیها و باطل <سؤال> ما کان یعملون بربادی اغنے کملنه چنه کړی دی و باطل دی بے فایدی دی اغه چدی کول اپمن کان علی بینت من رببی ای اغه څوک چې په دلیل باندې درته بدر عبدنا و هو شاهد او ور سره د سره یو ګواه من هو درته په قالان ای القرآن کریم من قبل هی کتاب موسی ایم اب او مخکې د دی ن کې تاب السلام مثال امام عمام پیشوا پی شووه او رحمتو عمام دی توي چې د خلکو نه مخکې تورات توات او رحمتتو او لا یو ره به دغه کسان ایمان ړې په دی بانې ور به چاچ کوفروبي په دیبانې من نه لاذا دی د مختلف به ډان د نفر نار موید هو نو ور چې دی ځای لاغه دی پهته کوفی میریې منونه نو مکې په ش کې د دی خبرې نه دا قرآ ه دی نه حقکو یکن دا کآ مردې که د طره په در تا نه ولاې ناکثرناس لا منون لیکنې اکثر د خلکو نه لا منون ایمان راړي ممناندي فمن ومغله ممنمنېته راله الله تقریب او سووکلی ظال دغه چاانه چې جوړکې والله <سؤال> <سؤال> باندې در اوله که کسان یو رمزونه پیش کی پیش بک ریشی علی ربیهم پا قبل ربانے و یقول اللہ شہاد و عبوائی گواہان گواہان سوک دی قیامت کی چکل پیشی گواہان عالمان انبیاء علیہ السلام ها اولائی الذین دارا خلق دی کا ذروع درب، علی ربانے دی درو غیلی پا قبل ربانے علی آلانت اللہ علی الظالمین خبردار لانت دالا دی پا ظالمان و بانے الذین یصدون عن سبیل اللہ و یبغونہا عواجا ظالمان دو کسم خلق دي یو دادی چې باندې خلق عن سبيل العید العارض الله نه یعنی د قران نه د حدیث نه د دین نه وي بغنا عوجا ازم که سم ظالمان څوب دي لټی هاغه لرکوګو عليه دالو ظالم نه یعنی د دین یو خبره تا به یو شانته کړی او به کګرا کګتی دی به بن شانته کی تذلیس کوي واهم بلا اخرت ان کافرون اده په اخرت کې د کو پرته اون کی اولایک لم یکون موجیزین فلاندی دغه کسان ندی کمزوری کوم کی الله اعلی ربظمکه کی وما کان له من دون ال من دون ال یولی علی استیدین ر ال عذاب لا نسدطان عذاب لهم العذاب د چن بگیله ر الله جل شان عذاب ما کان یستطیون سمع او نه دی دا دا دا دی چاکت لری د حق د اوریدو و استاده خبر اوریدو ته ز جوړن نم ما کان یستطیون سمع او نو دی طاقت لرن کی د حق د اوریدو غړی شوي چې حق خبر اوي او حق پرته به چې کله <سؤال> حت بیانو نو دی به اورېدو تهتیارو چې خدای پاک کله بغلی کی خیر تم کې خدای پار چه دجهون چ کې داېون ماکانو یف سرون دا جب بن دا الله لدر کړې دهوه ما کانو ی سرون او نه دی دی لیزون کې او لا کل ل <سؤال> نه <سؤال> خ زیرون په مګان هم ما کانو یفتترون دگا آغا کسان دی چه پتاوان که واچولی شو پتاوان که چولی دی نفس نقبل او روک شو دی نا آغا دی زانه جوڑا انتیو کلی شده قرآن آیاتو نه دی کسی کتاری اغر روک شوی کلب ایک یو کسا کله لا کسا لا جرم انهم فی الاخرت هم الاخضرون خامخا لا جرم انهم فی الاخرت هم الاخضرون دی دنیا تاوان خود چه خبر ای لارا دا اخرت تا وان صدق مخه يکين اندي وا اخرت كهم تا وان يعني ان الذين عملوا سوالی صالحه اوس سم لقمني يکين نه هغه که کسان جي مان راولي عمل کړي نه يک واغ به تو اله عربهم اجزي کړي له عربه خپل رب تا دای خپل رب نه دی دای خپل رب تر رب تر امن دا دی دای ته چیت مين ان نو خپل الله و ته اطمینان ملاويږي دې خوشحالي کې په الله جل شانو باندې د عاجزي الله جل شانو ته کې د ځان د الله د پر اخلاص کې یعنی اخلاص د الله جل شانو د پر او اخبتو بهترین خلک بیاجزي کې الله جل شانو ته د عاجزي وکړه ال عرب پر درو لایکا صاحب الجنه دا کس انجنه ته عام په خالدون دی په دې جنت کې ولقد ارسلنا نوره لا کومي مثلل فرېقین کله ماولله سمميول بسیر سم یو یاد پاتېشهول مثال د وډلو کلهما وله سم پهشان درړون دی ولاسم او پهشان دلی دتكونون دی دا نه درړون په مقابله کلیدونون کې را لي او د کون په مقابله ک او ریدونون او ریدونون کې او لیدونکې او, او ریدون کې لګوره دا خو کانديې خو اوري مه د حت نهکانې دي او د حت نه راند دي په لا ته ځ حالې ممسالله آیا برابر دی پا دا دواه په مثال کې اونون د او کوو او بل طرف ته او ریدون کې او لیدون کې برابر دي نهدي برابر او په لا ته زک ترون وللی تا نه حت نه قبلله و واللهکهه درسل لانو حال لا کوې یې لګ یومونږ نو حالی لا لکوم نه زیرو مبی نه ک ننظر تا ل یارون کې کاره یم واقعدننو حال سلام به وخه او طرقه د دعوت د کا چې ته دعوت څنګه کې تا مرګرو پسېبدې را دی وي تا په چې بهبدې را وي ضر پورې چې دوو حل سلام ملګرو ته راې لونا دا بهمونږ کې ر له خللی ننو حال السلام ملګري یا د دعوت طرقه د تئ نوه عليه السلام <سؤال> بہادر پیغمبر بہادری په کې راځاتو شجاع او په کې حسام بہادر ولقد ارسلنا انوها الى قومه يكن المغليغلون عليه السلام قبل قوم تعني لكم نذير مبين چې کینن ز تاسو ده پاره یا روان کې ښکارا او راز شپه بیان کوو الله پاک ولېو ورکړو راز شپه بلیږاو اني داعو قومي ليل و د شپې او د ورځې مل دعوت ورکړو منګ درزه دعوت چلوست دی مبلغ شعر نوح عليه السلام مليګل کو قوم قلتا ان ليکم نذير مبين چې زم تاسره را روان دي ذکر نوح عليه السلام دې صده پار لهګل اولنه خبر د نوح عليه السلام سوا الله تعبدوا الا الله خاف عليكم عذاب يوم اليم اي خلکو عبادت مکه تاسو الا الله مگر دیو الله دی والله عبادتو کی یقینا زیاریم بطاس بعده ذا عذاب درجه در فقال الملؤ الذي له او المال کسانو قبرو چ کوبر کړه من قومه دو قوم د دان مان را کلا بشر مثله نه مونږ تعالی را مگر انسان زمږ پشاته وه ما را کتبا ک الا الذين مرادل نابادي الراي او ویني مونږ تعالی را وما را کتبا ک الذين او ویني مونږ تعالی را تادارستا إلا الذين مكروا فكانوا مراذلنا يا غي ذليل دي همدا کې با د يرایي کمزور رائے والے دي بي خلق دي مړمږه خپل مال <سؤال> دار خلق کېو ملکانا ني خانانا چاته وي ابن العربي وي وي سفله خلق ته چې دنیا په خپل دین باندې رااله کې په دین باندې دنیا خوري دا سفله خلق دي لاندې خلک دي چې دنیا په دین باندې خوري پتراو باندې د دنیا خو او ابن العرابی وای چې سفلهت السفلا د لاندو نه لاندې خلک کوم دي ل د لاندو نه لاندې خلک آغدي چې د بل دنیا آباد دنی ک او خپل دین بربادت کړو یعنی د بل د دنیا جوړه او خپل دین اغه ورته سے بربادت دا سفلهت السفلی یو خو یو خو لاندې خلک دي ارازل رظیم رزیل آغا دیم چی دینی خرس کو دنیای پیو آغاستا بیاد رزیل و رزیل آغا دیم چی خپل دینی دبلد د دنیا د پاره تبابر بات کو هم ارازینونا و مان ارازی اللہ کم علینا من فضلیناو نمینو منگا تاسی لر علینا پا منگا بانی من فضلینا سغورا و علی مانگا دانا خیو بل نظنکم کازی بین بلکی منگا گمان د در پتاسی بانی در در جنو وی منگا ملکانانیو خانانیو مالد تا زغ یوڅه کتان او سپکی نو عليه السلام کوي نو عليه السلام ته دانه وی ته تاسو سپکی نه قال يا قوم يرایت منكم تولبينه من ربي او يل ذ اجمع قوم خبر راکي مال را ګرځتا يم ز په واجه دلیل باندې در په معنا او اعطاني او راکرې ما ته رحمتن نبوت من عنده د خپل ترق نابعه اميت عليكم فاصبروا اطشیو یده په تاسو باندې انلزم کوموها ای یمغا ول <سؤال> خلودي خبر لرا یا یمغان خلون کی د مسلې خبر لرا نبوت خل لرا وان تم له کاریونی تاسو دې رب د جنون کی مونږه ودا تبیان کو خدا دې غنوش کولې چې وین خلودر کور د اسلام و یا قوم العسلکم علیه وعل ا ای د معقومه څومره مزیدار خطاب کوي تاسو طریقه کوي لا اصلکوم لهیم حالله نه غواالم زه ستاسوونه په دی بیان بانې سال پیس راله م را کوي ص د کې د نه نهغااله ما خوو زما دا ممسله منې این اجرېلهله الله د د مزي زما بګر هر چې تاسو دا خبره کوئ چې تا دا کوم خلک چې دا دي نو نیم د شلوون کغ سانو له چې مانې را هم ملاقو ربېهمیک نه دی ملاقات کوون کې رفپل سره یعنی دا ایمانو عملې سوالی سره یو ځای ما او شل نو والله تب به شکایتو کی وکې یا الله مونږ نووه اسلام را واللاې را کوم کوون تجرونې کېوي هم زه تاسو و دیر جااهله ویا قوم مین م من الله ن پوان نه پوهږي زما کوما سوک دی چې د به کې زما د الله د عذاابله ان پرختم ک چر د زهه شرمم دیافلا ته زهه کون نووللی تاسو را ته ووایه چې ده په خپله باندیم ننسیت نه قبلبلی والله کوول <سؤال> لکومهدي خځ الله که تاسو وای چې دا جزان دي غریبانان تا سره نو خزانې خوله سره ديما سره خونی شته او نواییم زه تاسو ته چې ما سره خزانې دلهیو نه پوهږم دخهې باندې والله کوو د ووا مالک چې دپه پ مله کوو د نووایم ل ناغه کسانو تا تسو در و ن کوم تاسو لن هممونله او خیررا چې ورربې کې الله دی لسه خیر اللهلم مع یان س میکنن الله پو دی پاغ چې په نفسسو در کر لم منن و عاال مکنن خاام خیم بزه په دغه و کې د ظال معونه قالو دی و یا نو خوقد جادلته نه سم جنگ را سره شورو کړی بیان دی نه دی سم جنگ دی یاوه ال قد جادلتنا یقیناً تا جگل او کومږ سره فاکثر ته دې دالانا یقیناً ډیر کړه تا جگل زمږ سره فعتن را عالم غته به ما ته ایدنا فهغه عذاب چی واده کې ته زمږ سره ان کو ته منو سواد کې انتظار پې ته درشتینو نا قال انما يعطيكم الله يعطيكم به الله ما سره عذاب نشته ما سره مساله ده زب مسلکم انما يعطيكم به الله یقیناً تاسو تاس تعالی دغا عذاب ان چار کته خو خشی وما انتم ولا نصحي خير ان م موج نه تازه کوم زوری کوونله له واللا ف کوم ن صخي او پایده به در نه کې تازه ته ما خیر لاته ان سو لکومته چرته زه خیر لام تاسو د پااره ځخو خیرخوایم زه تازه خیرلهم چې خت کې تاذاب نه ب تا زما ته ت شوي تازمات وا چې تون جګړې کېمونږ سره عجیبه خبره تازه کوي زهو جګه مار زخو جګړ نه کوم ځخو خیرخوایم الله یريد یغ یکم ان کانهله او ک چرده غواړي الله تاله انکان لا یريددو ک چرده غواړي الله تا لای کوم بلارې کول ستاسو ګمرره کول ستاسو ګمرهې ته وي بلارې ته وئ رب بهکم د اللهه ستاسو دی وایي طور جوون بیا لا شانو ته به تاسو واپ شي کوو نته را وای وای دی د ځانې جوړ کړی دقرآ لره کولوواای پ کمبره السلام دا د ځانه نیا دځانه ممسله کوې دا ممس دا خبره پهقرآ کې کله است راغلی او چھر طرح. دا مسله او چرته ده دځانانه جوړ دا مسله خللو پیغمبر پې بره سلامې کري ته هو که چرې ما د داانه جوړ کړري چې قرآې کريله را پهله اجرراميلو په مابانندې جرم زما دی زه مجرې میم زه د الله ګانګارې ما لب به الله زما د ګلا وان بريوم می ماته جنمو نو زګی زار اندا غنه چې تاسو جرم کوئ واخر دا والله استغفر الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و وحی یلان وحین انه لن یؤمن من قومک الا قد الا من قد امن فلا تبت دم کان یحلون اس بدی آیات کې دونو حل السلام د قوم حالات ذکر کړي دو حل السلام تعالی د نشانو وي چې تاسو په قوم کې پینځه پز کسانو یا اویاو کسانو د ور وایتو نه لږه روح المال ذکر کوي بنا بر د ور وایتو نه چې ایمان اوره نو ایمان لري خاطر کې جمع هيو صلاة تخت الله ولا تسلیم برکته وہی لان وہ نہ وہ قریش وہ نہیں سلام تا انه نہیں من قومک چی اس کل ایمان راوی من قومک دو قوم تا الا من قد امن مگر اب ستی معن راوی فلا تبتی دم گم جن کیگا دماغ کان یہ قانون پا رسید کی وسنا الخن کا بیاین لنا او جوڑا تو تشتا ای په حفاظت زمګباله پنیګرانه زمګباله هر کیشتای چې جوړه نیم زمګ پهنیګرانه جوړه کوم دته چل کو الله او ته چل کو او اولانای کیشتای چې جوړکړي وړاندانو علي سلام جوړکړي کیشتا یې څنګه موفسر د قران عبد الله بن عباس رضی الله تعالی او وي وای کیشتای درې څو غزا خپل نو او پانزوه غزا د اوچ اوچا تا وا پانزوه پ یو پنه درې سوګذاه دا کشتای چېون دا تونونه درې سو پلنواالې پ او چتال دیرشګ پلنوا دا چې پګ او چتال چې دی نو دا دیرش او د سااج د لګینې جو که ساج لرګې دا ډر مضبوط لرګې دی او کشتایې درې منزل درې چتونوکو کشای کې اول منزل کې خلکو په در منزل کې زنناور وه په درې منزل کې د خوراک سی زونه وو او د توفان موده کې دا 15 دیوا دا توپان چې دینه دا د رجب د 10 تاریخ نشورشه او د 10 محرم پورې سر د عظمت کې دوه چیدو ټول موده د توپان چې وایي نه مضبوط توپان چې تیرشه او لاغه د 10 رجب نه د 10 محرم پورې مکمل 15 دی ورځې ډېرې چپی چاليد خلکو کې خلاص شو بیا عظمت کې وبره کاغلی اسمان وب بند شوه ندیک شپږ نیښتوله ګیره او نوح علی السلام هغه اول انسانو چې کوشش کوي او له دا په وضو واسنائ فلق بیاونینا ووحينا جوړه کوشش کوي بیاونینا په حفاظت زمونږ باندې ووحينا او په وه زمونږ باندې ولا تخاتبني في الذين ظلموا او خبر مکه ومعسر فبارد هغه کسانو کې چې ظلم یې کړی الله وتعالى غوثو ذکره مين سو وکاله لگیایا او دی خبر لمن یسر تینکے اینا هم غلقون یکینا دی غرکیبن کی دلتا سلید علم درکی خواہ چے تا کو دو درے را ذکار کرنے دان احنیم سوکال مودا او پینز قنزو سیا او یا کسان مسلمانی دل دالو یا قربانی غوائی او نوح علیہ السلام بہادر ام دیر زیادتو دیر تقلو بہادری پکر شجاعت پکر دیرو ویسنو الفلکا انبیاء علیہ السلام طول بہادر آلو ف کا جوو ل کې شت وک لمر را عليه ه من, من قوم می کل چ پر شو پ دبان یوجمع نقوم من دقوم ددننا ت من هو نه تو ک کو لتو کو مطلب دا نے جنہ بتا سو تو سے خالو ہموں گبا دعوی ہے کہ گورہ تاسو موں گٹے تے نہ چیکتا اے دے پوچھا بالے جوڑولا لو اگے چیکتا اے اسو بو تے چون سنگ نظر دے کہ کو بشی تاسو می یاتی عذاب یخذی می یاتی سو دے جڑا بشی تے عذاب یخذی عذاب تے ثواب کی دے لرا عليه یحل علیہ عذاب مقیم اور نازل بشی پتہ بالے عذاب ہمیشہ عذاب همیشه دا چې د مشرکان او بس د دنیا نه بلاچه همیشه عذاب بږي کی. عذاب کیږي اوس هم په عذاب کیږي حتا درده پرې زاجان اجازه امرنا کله چې راغیته عذاب زمونږه و فعر تنور او جوش اوه تنور تنور دا چې جوش او چې تنور د اور د بنولو زاید دوه و زاینره خلق چېر جوړې لګ چې د بارانو په تنفیج او غذای کی تنور چېنه هغه جوش او هغه کې اوبره وته وقلنا حملوا وتمموا يتنوا کې وبراله وقلنا حملوا وتمموا سوارك فيا بدي كشتاي كمن کو لجو من نس نه نه د پارا هر کسم جوړينا دو دوا واهلك عود اهل ترى الا من سبق عليه القول مگر اغچي مخکې چې د پاکي باندې فیصله د عذاب زم ما فیصله د عذاب په زم ما مخکې چې د اغي قصه اهل کې د خوبري کېنا عام د نوه اسلام زه اغي کې پرې پوهه وما اومن آم نه مګغ سووک چې غ سوو چې ایمانه را وړی دی وما امانه ماو اللا ق او ایمان نه واړې ماو د سره لاقلیل مګ لګ وقال لرکبو في ها اوویل الله سواره شف یا برې کشت کې د کشای د سدو د واسه ده دس الله مجرېه په مداد دم دا لاروانې دل د ډې ومر او درېدل د دیې ان نه لغفور لغپورم یکیل رب زماشه لغفور ورحیم خواب خواب وخون که می روانه ده ی تجریفی بهم فی موجن کل جبال او دا کشتا روانه و پا دی بانه پا دی یعنی دی تیر پاسنا سو دی بوتل نو فی موجن پا چپو کل جبال پشان د غرونو دا سی چپیوی د دو غرونو پشان چپیوی او پا چپا ده سکون نو کنا سیلاب و عذاب و عذاب کی چپی ولا د نو خوب نه هو اوازوکنو هل تللا خپلوی ته في مازین او دی په کناه د کششتبانې یا بنی ک معه بچ یا را راسور شږ سره په کشتی کې ولا تکو مال کافرین م کېږ سره د کاافرانو قالهسهوي الاجې یاسیمونې منل مع او ویلدو زر دی چې ذ به په ناسم الاجې غته یاسیمونې من مع بچ بې ماللهه دورنه او بونه قال هو الوطن والسلام لا عاصم اليوم نيشتي بچ کې د نن راځي نن راځي بچ کې دن داد بچ کې دوه ورځ نه الا من رحم ما مگر هغه چا چې رحم وکي الله پاغ باندې ان الله چې ته رحم وکي وحال بينهما الموج اور على قديبان پردا چپا رالا او عاشقوا تمي زده کې چپا فکان من المغرب کې من شد عزيد د غر کې دون كون وكيل او شو خلک تبا ربات شو د طبباه بعد بیا ویللی شو او ویلچ یا ارزوله مع کې سمما او اخلی او ویلچ م کې تې کته او ب خپلی و یادسمما او اخلی یو اسم دا الله ل کار دا الله په زمکه باندې دا او بتا تخې دام لوی کار دا هوام ل کار دا زمکه په خپله باندې ل کار چې دا اوګې یو دو خواې نو غر غت برېته غ بیا دغ غ شان به کار ده وضل رو افلو شو د کار وسته وطاله جوي یو برابره شوې شته په جودی غبان وقي له ویل چې ب د لقوم زالین ب د لقوم زاللیين حالاقکه دی د پااره د کوم ظال رب واازو کهو حال سلام خپل ربته په قاله رب زم مع لبنی من هلقین زما دا خو زما د اهلله بس اپےم تلکونه کی و این نوعدک الحق خو وعدت تا چې دا حق ده او انت حکم الحاکمین یقینا ته ډیر خپه تلکون کې زستاب او فیصله باندې خوشالم یا الله تا زم ما د بچی د حلاکت په سل کنه ونه پاهي باندې خوشالایما ولا نقول الا بما يرضى ربنا هغه خبره کوم چې زم رب په او انسان چې کله مرتبه تور شيږي نده کې یو صفت راشی شي غضااب بس چې الله س کو یا غخ کوي که سر را نظي او که سر را ي د ته ضا قضا وي عمام اوبحنیفره یو زنې ناست دی او یو کس راغې ور ته ويستا دبو اجات چې په سمندر کې را روانو غډک شو عمام محفره مت لا ل سات غلی او بیا و چې او درسې شروعو که داسې طالبانو پ درسکو بیا ل ساعت با او کس راغ غي چې ستا غه جا دغه بیا الحمد الله ل ساعت غلی چې الحمد الله د چاات ل تفون کوي دواړو حالاته کې د الحمد الله و داغلی اوود شوي نوغلی د دی د پاار شم چې زرتهې توجو څنګه چر بدل شو دی کلکه په خپل حالې په خپل حال نو بس الحمدل الله ووي په ننی پهډو ببیدو خوشحاله او نې په بچ کېدو خوشحاله بس زلت چی دینو زلتا میو کتلمائی چی اللہ سکری دی با سغت سیلی وانتا احکم الحاکمین یکینا تخلقی سلک انکی قال یا نوحو اویل اللہ عیلہ علیہ السلام انہو لیسا من اہلی کا یکینا ندید ایستا دو قرآن اینا جتا سر دو نجات وادشی چی زبستا قرآن اخلاسو انہو عمل غیر سوال ہے یکینا عمل دید چیو نو نودان ایک غیر سوال ہے زو عمل غیر سوال عزل کے عمل غیر صالح ذو عمل نہیں یعنی مکمل داد بدای یا مجسمہ و گند لرے کا فلا تسلم علیک فلا تسلم علیک بہ المنظما سوال مقوا فقجنی تعالی را پاک با نسل خبره و تلک سختہ الی اعوذ کان تکون من الجاہلین جناسیت کن تا, تا چنی شت من الجاہلین دنا کوحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ و منهاج العابدین کی کلیلی و حضرت نوح علیہ السلام صلویخ ده حیا د وجنه اسمان تنور کوي چې دا خبره کړو حیا د الله نه کوله چې سلام دا سي قال ربي دا د کاملینو مرتبه دا د کامل امبياله سلام خو کاملینو قال ربي وهل مهل سلام يا رب زم ما ان اعوذ بك ان اسل کمالی صلیبه علم زه پنا غوانم په تاسو سره چې سوال کوم تعالی چې ما له باغی باندې څه کوه و الا تغفر لي که ته ف ما ته بخلوونه کې پهماه همونو ک کو من خااصل نه به د توانونه ویل و خو عام من او برக்கா علیک و الله جلشان هوو حال السلام تخصشا د سلام من بر علیکشا په سلامیا سره پطبانې مننا د طر زمون بر اوبرக்கتونو سره برتون زمونங்க د طرف نه عل پ تعبانه ګوردا دی و ته میلي شو جيانو او حغيت سلام کوش يا خو د عبد السلام منه او بركات او طولو د دې ورځې نه و ته وي چا سينه جستاخيالي چې موږ ستانه خپي نه موږ ستانه خوشاله وي ځکه مخ کې داوي کړ چې الله زما زيو زبر چې تاسو کو الله غته هوخه الله ته چې زه د والله اوممن او په اوومتونو بعضې من مما کاداغ نه چې پیدا کلي عداغ نه چې تا سر ديوممون او نور دیر اوومتونوي سان اومت او هم زل د چې زه پای د ورکم دي لله او براکاتې ن زه کوي چې دها سلام په سور زمون تلک من انبائی القرآن، تلک من انبائی الغیب نوحیها إليکا. دقیق خبرونو دغیبو ندیه، منگا وحیقو تاتا ما کنت تعال محانتا ولا قومکا. او نبی تقوها فهاغا ولا قومکا ونقوم سا من قبلها عظامت که دینا. گورا نبی علیہ السلام تعالیوی تتفیقوها نبی. نبی علیہ السلام تدونوها علیہ السلام واقعا و معلوما اللہ و تدو وحیق ذریعا و نگلا. نسنگ بعلیم څنګه به خلک پر شيان معلوم کی پر یانو خپل غټواله مونږه خپل غټراته پر یانو ما ما ځانو خپل غټواله مطلب دا دا پر یانو له څو غټن خو د خپل غټواله مطلب دا دی چې مونږه د په تاسو باندې دادا چې تاسو په پټو باندې پويږي تاسو رخصه وشي شي نو مونږه نه رخصه وشي معلومه دي د تر انسان کو ایا انسان دا وای چې دا پټه یوه معلومه سره انسان کو پرته کوي کو پرته دا سره تي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې من اتاکا هنن او عراف سوف چې راغ کا لا یا عراف لا فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم دې په قران کریم باندې کاثر شو ور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی ہوئی جپ پٹن ل او دے وچ جپٹ تاں وچ لو بس داوا کیتی دی خبر جپٹ رہا واسن یادہ معلومم چ پتہ با نے جادو شے کمس نہ خبر ما دین دا حرام نہ دا سے پل کول چرتاں مڑے خصوصا زنا نہ تہا خبر کم دا سے پل کول کلاڑے خپل عقیدے تے با برباد کر یا کو قدر ہو جنی تے سو ورتہ دروجن او کاغر پرشتہ ابانې جادوګري پرشتہ ابانې نو جادوګر چې دا کاثر د یوټه کاثر له لاسه خپل اكيد ته برباده کړه جادوګر له مرځه ځان ساته اوسه ته د جادوګرو یوي علامات تاسو ته ماوه وي چې دا یو علامات اثر مل کتاب کې دا ذکر دي چې څوک دا یو علامات کم طریقې را لول دوه علامات دا دوه علامات چې کم طریقې را لول دا جادوګر دي چې یو علامه ده تر پکه موجودا تا وی کمدام مليچ کمي سرا يا محسوس سروه هغه تا تياد کي تور چرجا او یا تور بيزا يا تور پيشو دا مې غونغي غونغي اکثر جادوگر تو غونغي باندې جادو کوي الله اکبر لدا د ان باول والله ان انته تک نه پوه دی والله کوو ک نه کومیم قبلې هذاظ مکې ف در صبر کوه لااقبت ل متکی ک نه اخیر انجام د پاارز متک ک د ځان په خپله باې ددموي د جدوو دم می رته خو قانمونسا اللهې لو هو دغه یاد تا سو دلو پینس دا یاد چه کېږې و ډې روای ج د فَاصْبِرْ صَبْرًا كَوَاِنَ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ كِنَ لَخِيرَ اِنْجَام دَپاره مُتَّقِي اَنُ دَي وَلَا عادِنَ او لِگَلُهُمَا عادِيَانُ تَيُ دَ دَيْنُهُ دَ السلام واقعي دُدَ اسلام قال يا قَوْمَ عَبْدُ اللهَ مَعَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ وَيَا جَمَاعَةُ عِبَادَتُكَ لِوَاللهِ اِفْتِتَاسُ الرَّبِّ إِلَٰهَ اجْتَرَاكَ ارْشَال پیغمبر چراغ لن خبر ادا الله دَيْنَ قَدْ نُصِ کِ دَانِ دِ مِ داروست قبري اول عقيده برابر کا عمل بدروست قبري چا كده برابر نه عمل نه قبلي قربان تل كمينبا ال خا و الى عادنا خا و قال يا قوم عبد الله ما لكم اله غير مشتا کار سالا سو کار ساتھ ال الله انا تم نه تا سي مگر دروغ جوړو ان دا داتا سدزان دروغ دا جوړ کړي اعتبار نه کېږي لکاي بيبي بی بی الله سي غشان دوته وي يقولون يا قوم الله صلكم عليهم عجرًا ايه زمان قوم آم زنان غوارم تاسونه پدي بانه عجرًا سمزدوري سمزدوري منه ده پكر سمزدوري منه ده پكر ان عجره إلا على اللذي فتورنه یكنا مزدوري زمان پا أغا الله ده چه ده پیدا کره ما فلا تاقلون جرنده چه الله پیدا کرن ده غلو بندو بسه ولا کرده سمرا ده رول ده جرنده خواه د داله چې اللله کوې داداخلېندې له برریز دز بند به سله کوې اوله تاقی ولې تاسو د کار ناخې کوزیرو ز معکوم بخونه غواړ ر ب کوم د تاسوونه مه تووب بیا تووب تو باې د زړنا په الله بچ يرسل یو عليكم ادرارا علی کوېه را بهورې په ان شي به باران وبې با استغفار کېږي دئ لا کېدی بیا موږ دې وای راځي کم قوت له عقوته کوزيات به کې تاسو لر طاقت سره د نور طاقت مولا نو ته تولهم مجرمين او مگر دې تاسو مجرمين بدماشان مجرمين مجرمان بدمعشان طاقت بلا الله درک حدیث راځي رسول الله صلى الله عليه وسلم وای مله دې مل استغفار جعل الله لهم من كل هم فرجاء چا استغفار استفار پو لظان لازم کو یعنی استغفار دیر وئ د لاجلشانبه د د هر غم نه خلاصه وررکې او د هر یو تنسیانه بهله الله ی واللار پیدا کی او وررز من حیث لا احت او دلب د داسې طرف نري کور کي چې د د استغفار غمهي قرآن کریم پرانکرم استغفار استفار سو پای دی یو پای دغ ده چې بارانون نه بड़یر کی او زمون معشر استفار کم دی خبری ری ری غیبت دیر دی، بزرگنہ زمینہ سخشیوی دی، نباران کی گی ناو تو کی گی ناو بیا ادری گی ناو کوم کم قواتا نلا قواتا کم دیست اغفار بلا پایدادا دا چه اللہ جلل شانو ہو بلا طاقت در کی کم انسان که چه کمزوری او دی استغفار و استغفر اللہ الله بدل طاقت پور کی او کم انسان پا زر بانده چه غم رازی خپکی گی اشبی سوی قپیما س سبب رات معلوم نوی نسأل وغضا لدينا كلمة أستغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه هذا صوت عصبي سخفه حديث كراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزمات الظروباني كلا كلا خبغاننا دي نبي عليه السلام دي نزد دعوام أستغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه قال يهودو او ويل دي اهود علیه السلام ما جئتنا ببينة بي انتارات لد ندكر منغت ببينة بي لدلل بانه دمر دللنه وتويوه تامګه د څه دلیل خو نه دی و ما نه په تعریقي الهت نه نیو پری خودونکو مونږ مدددارانو خپل لرا عن قولك استاد خلید هو جناه و ما نه ما نه موږ ته بمؤمن نه نیو مونږه تعالې ایمان راوونکی ان قول ال تراک بعض الهت نه بي سوين زمو خدایان ورته ټکر راوړتې ځانته نه څه آتا تا پته نشته دې چې بابا چې ژوندین بیام گزاره چې مرشي مله کوره چې د کاټای نو باسي ډارې ټاکول ویني این نهقلی لا سره که بعضو لی تی لا قین مونګ نهایو ستا په باره کې مګر دا خبره کوو چې رسرسول کړي دي تا ته بعضو لی حنا بعض خدای نه زګه بسین پلی ونتو سره دا در پهجل بابا ازار شوي دی قاله می ش الله شادو انې بريو مې او حال سلام زه ګواکوو مله جللهشانله تاسو هم ګوا شي ووشهو تاسم ګوا شينی بریو م ماو لیکن <سؤال> ان ذبیزاریں میں ماد دهاغه سنتو شریکون دي تاسو شریکوي د الله سره چې دا د بغرخي خاوند اندي تو شریکون ویلي دي خه اي الله منو خو الله سره نور منل من دونه توعد الله نفقدونی جميعا تدبیر جوړ کئ ټول هر پیغمبر ډیر بہادر دي ډیر بہادر دي الله ولا ډیر بہادر نو هللا سلام هم دا خبر کړو چې تاسو ټول لا جمع شي او جماعت خلاف تدبیر جوړ که خبر پتویم مخخ کار را تووئی چپ پلانکی وقت با دی وجنو نمین دونی هی الاو دالانا فکی دونی جمعیان تدبیر جوړ کې ما تطول سمالاتون زیرون بیا مال محلت مراکوئی اینی توکل تو الله یکینا ما توکل کرده پا اللہ بانی ربی و ربکم چی رب زماده و رب صدا سنین وما من دعبتن اللہ هوا آخذن بناسیتها او نشتده یو حیوان زنده سر مگر نیون کړي الله جل شانو مگر نیون کړي الله جل شانو نا بناسيته تنديدا غنره حديث ګرازي رسول الله صلى الله عليه وسلم سخته نو وادو کی نو او دي دی بي ورته دي ځانومې کی او دا دی وکی اللهم مي اسلुका مي خيرها وخير ما فيها وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر ما فيها دا دعا دی او الله جل شانو د هر یو شیده په اړه دا سركونده هر الله هر انسان د سركوندي نه لیولې سب ځانګيري تر روانه ولا به تو دي دي ته موږي ا ذاتلی رضی الله تعالی اوسته الله د څنګه او پیجند الله جل شانو مه پديو پیجند چې بفسخ العزای نیت او اراده مې وي ته زم دې طرف ته روان شنبل طرف ته دا د الله جل شانو کمال او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې مې مج... چاہتا و چې چا ته س تکلیورسسیږي نه دا دووا دی و زړی یا ککس ماته مشکلاتې نو دا دوواوایه الله هم نه بددو کاه یا الله زه بند یمستا و نو بدد کا د بند یمستا و اماتی کا او ستا د بندر ستا بندنده چې د غلی مور ده ولو اما یعنی ستا د وینې قبت کا ناسیتې په لاس ستا چې زما سرکونډې بیا دی کا ماین حکمك ف تا سرک دی زما مازن حکم بھی في حکمك روانم په حکم ستا عدل ع في قضاائ کا هذا اتف قذا ک بیا دا وئ سل کا د اسم هولكسم ت به نفسك او انزل ته في قتابك او علم احدا أحد من خللقك اوثر ته في به في علم غيب عند عن تج القرآن ور صدري ووربي عقلبي وجلاء خوې ها به هممي ګورته هوکم هغې کې عل دی زستان هر یو نم چې تاغزانان لخرې هغې سوال کوم او هر اغ نوم چې تا په خپل کېتاب کې رالیګل او هرغ نوم چې تا یو امسان ته خوددللی یو مخلوق کې ی پ تا یو ولی ت تاوم خپل خونا چې ته او یا تا خپل سره ساتل غونم د ه چاته نه د خپل نوم د الله نوم اسم خونا یاد زستان سوان کوم چې قران کریم زما د سینې رڼا او ګرځې انتج عل القران نور الصدر و ربيع قلبي زما د زړس پر له او ګرځې هرڅه قران کریم تاسو د زړس پر له شلو خوان بغیر کې د دینه بغیر ستاسو گزاره نه کی او چې ده نه وای نو چل بدر باندې کی زمغه مشر شیخ صاحب رحمت الله علیه الله دې قبر د نور نه راته دا مې رې چرانا شي دي دا د اغه خلق په مهنتبان ساده جان خلکو ج ب ماهب د وي چا به کې جمعد ده الله جلله شانوه هغه خلکو کې یو اخلاېخ دغه خلکو د میهننت دوجه نه الله دا میرې عادې کړي پر دخورآکریم په درسونه باندې نو غ و چا راته وای چې او درې زنانانه په لاغه باندې روان دي او زهر پهې داسېرو روانم په لاه تریدم غ یوي چې دا مولا د خیر ځ دا زه ټول لرنی لګاکومې واسکړې چې کوم حساب یې غي بیا ورتوي د زه ربقواګد په اول بالټې پروت دې لکه څاد بات نه ګلاس پېسکې د نیمه ګنټه بعد یا غبل وی چې نه دا څنګه دا به سمبل څه چوي نو هغه درې مزلانه وي چې پدې ملاقاته پد په دې راو ځل او دا څه چل په دبانو شي نه د بیا نسته راکېږي شیخ ابراهیمه تعالی هغه ته وی د درې نه دا د خبرتې په دې رضای په مونږه څخه چل کیږي دا په مونږه باندې چل کیږي ربيع قلبي قران کریم زما د سینې نورو ګرځي زما سینه په قران کریم نستړی کی ربيع قلبي زما د زړس پرله قران کریم ګرځي او بیا نبی علی السلام وی بیا د تاسو دعا او کی و جل اف حزني و ذهاب همي چې زما غم په ختم کې زما تکلی په ختم کې لو الله جل نبي عليه السلام چاته دا دواګانو الله جل شرهوبه دا غم ختم کی او الله بداغ خوشالي دی رضيات او وجوده کی په تکلیفونه کې بښه شاله په تکلیفونه کې رسول الله صلى الله عليه وسلم څنګه حالاتو سمره غربته سمره فقر سمره غريبي وا چې په نه کورونه و چپر ملما براغه سمبکینو ملما راغه نه کورونه کې سنو څه بوي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا من المبوذ سلمان كردي بلا ركسوكي आवाज کي اي هاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي السلام من المذ سوقي من المستياق وذ جمعات نچو وتن زيد فاطمه رضي الله عنها د نجي السلام د نور کو اغي و الز بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الم من المستياق خكور گدي چه ني نپل د سر دو پټې را وغسته او سلمان ل ورک ور اللهونه سلمان داواله هلتهې یود یودي له به دا ورکې او ورته به وواای چې پهې بابانېمونله د خوراک سامان را کو تا وې کپړه دیېره زیاته قیمتتی وه زرهه کپل به هم خلکو سته چې کلهغه دو پټه وړه او یودي ل ور ی وودي وله غیبانه خوراک ورکو سامان ول برابر کو اوراغه او هغه ته وېنم سلمان ته دا خبره ورکړه چې سلمان په تورات کې ماددي خاندان دا سی پت کتلو د نلمد په اړه سمره قرباني وکړه دا سی پت ماددي خاندان د لم ما په نبی له سلام کې ټولي نه خري دي دي دا یو خبر دی په دې او هغه و چې لا اله الا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اقرار درې ستانته روته نبی علی السلام کور تراغوی د خوراک پښتته ولنه نشته ميزه روزه درې ځندې به داشې تیرې شي داغه باوجود خوشاله بو ولی په سینې کې قران پوه ته په سینې کې جوړ او قران کریم د قران کریم نوري په سینې کې پروتو عائشه رضی الله عنها یو ځل سوالګر راغله سوال یې تینوکو نو کې تا ته موږ نه سوال کې کوکور کې ډېر صحیح هم نه ورته هغه په کور کې ګرځې د ررض د انور یوه داون ته دا انګور دا وون ته نو هغه د انګور دا ولووررکه اوي الله وایي که چرتهیکی د ضرریې برابر شي نو ما ته به رارس او د غ نیکیوي نیکی چې د ضررې برابر شي نو د انګور دی داې خوډیري زیاتې ذری دي نه داونډې زیاتې نیک شي یو په اوس والله اخلاص ی محبت او محبتو دقرآې کریم زما د زړو سپرلی و گرزي. دا د زهپر ل او چې کوم خلک بعضې خلک ته تنګږي دا ال لا دا سوالو کې چلله جلله شانو وو د هغوی نه دا حالت لر دا ډیر بد حال دی دا د در سخواالې بنا ان نه رابي حالات راې مستقيم ک نن زمهارت عرب لاره بره بربان ل دیینول فقط غ تو کوم حالتهوه او ین تووللو که چرته دی غواړدل فقط بلغ تو یکیناً رسولی دی ما ارسلتو یلیهی فاین تولو پک پسکتاسو مخوارو فقدب لغتو کم یکیناً رسو ما تاسو ته ما ارسلتو بیگی آقا چیزا پیرا لیگلی شیم الیکم تاسو غیستخلی پا باد بکی ربی رب زمع رب زمع قوماً غیرکم یو قوم غیرکم علاوستاسو او دو حود علیہ السلام دا قوم چو نددریو کال قوری اللہ <سؤال> <سؤال> جلی <سؤال> شانو <سؤال> ہو دیکی بچین پیدا کو تول قوم کې د درو کالو پورې پیدایش نکیدل او تول قوم کې د درو کالو تول قوم باندې درې کالو باران نکیدل ولا تزرو نه شیع او ضرر نه شی رسول الله تعالی صلی الله تعالی څه شی نر بیا العقل شین حفیظ الله جل شانو پارې شی باندې نگہبان دی نو الله په باران نو مکل الله ډیر او په رمبار وتمراو لیک خوې نه منل ولا ما جاء امر کله چا غی عذاب زمغل جنهودن ولذین خلاص کمونگا حود علیہ السلام آگا کسانچی ما انا راولی دے معاہود دے سر برحمت امینا پخاس رحمت قد سره ونجینا آہو من عذاب غلیز او خلاص کمونگا دے اذا عذاب تخنا پیغمبر علیہ السلام دے راید. حود علیہ السلام و تلکا عادن دغا عادیانو جہدو بی آیات ربی من کارکلو پایاتو نظرف قلبان وعساو رسولہو او نا فرمانیو پر کمونگا دے پیغمبرانو زمینگا وطباو امرکل جب بارن عنیب او صاحبداریوکا ده هر سن سرکش انادگر ده پیغمبر خبره نه من له اناد یانو پس رواونو و اديو فی هاذه دنیا دانت و یومل قیامت اور پس شو په دې دنیا کې لعنت افرز د قیامت بم لعنتیه انی الا ان عادن کفروا ربهم خبردار عادیانو کو پر کړه طرق والبعد العادن خبردار لریواله دی هلاکت ال عادن عادیانو نه پار قومه ح چې دا قوم دوغه د اسلام وله سممون دا خام سوالی حاللو مونږسمموبییانته یو د د سوالی حال السلام سوالی حال اسلام ب لږلو بهترین پې غمبر الله جل شان ولله اوخه دا مجززه والله الله ورک قالې یا کوم م الله زما کو م بعد تو کې والله مالله کومله حلغ وو نشت دی تااسله را بغیر دا لا نهوانشا کوم میلا لاغ سه ذکر الله پیدا کړي تاسو د ځمکینه او عبادت کړي تاسو الله پر دې ځمکینه په استغفره هر پیغمبر چرازی اول وی دیوال عبادت وکي بیا وی فاستغفره ثم توب لی توخلد الله نه بکن بی غار ثم توب لی بیا توبه فاسدا کړه ځمکینه ان ربی قریب مجیب کین رب زماده نزدې او قبلونکې قریب نزدې دې په بار دیلو مجيب القبلون کرے قالو دي يا صالح قد كنا بينا مرجوا هو لي يا صالح عليه السلام یقینا وی ته بومنګ کی امید ساتل شوی ستانا من قبل هاذا مکه ده دینه ته بومنګ کی امیدوار منګه خو وی ته ډیر خصه ډیره تا خو ماغه خبره شو نو کې کله کله توحید توحید کې وای چې دانور څخه نشي کولیو یو الله ان څخه نو کولې امیدوار وی مکه ده دینه او بیا مرجو ان ته کومګه سردار وي مشرب زمګه تر موافق وي په کې زکه پیغمبر تي دی نو هغه وای نه مخ بیان لکو وای نه بیا بیان شروع کړه اته ها نایمنه کې تم غا نه عبادت ما عبادت او الله چې بندګي کومګه دا هاګه چاچی بندګي کول مشره زمګه وای نه نه ما شک می مات الیه مرید یکینن خام خام موږ په شک کې دا غنځرا بلی تم غيلي اکی تا مريد لالا شک اون کې مونږه کو شک وکاو او شک کې مونږ نور پرمس کي روانو قال يا قوم يا رئيتم رئيتم اول صالح عليه السلام اذه ما قومه خبر را کي ما لره ان كنت عل بينه من ربي كچريم زپه واضح دليل باندې لترب درف لنا وااتعني منه رحمتن او را ما ته د طرف نه رحمت ف سورنی من الله سووک دی د داد به وکې زما د بد الله ن نسوي ته که چر ته فما ته زیدونونهې غیر غغیرره تفثیر په تاسوونه ایمان وي ماه رالااو د تاوان نه تااس غما تاې کوي و یاقومې هاغ ناقله ی زما کومه اللہ او خ الله ده نقطله الله ف خ نه کې دا دی ته اضافهې تشریي وي یع د شرافت دو نهه نهقطتلله ده او خداله ده لکوم تا ز له تن نشانې دافضزرو پرې دی دی لړ او کللو ی ل آې چېخوراک کو په زمکه کې دا لا کې والله ات سوهې مره سودي تې تکلی یا خوو زه کوم نو بنی چې تااصل ذااب قري ذااب ن دی فقرروها په د مرړه هغې لره بیا مرکه خوفاقرروه یو زخمله بعد مره شوه قاله تمت ته ورو نوویل سوالی سلام تفسیری واقعمونږ سره عراابېویللی وه تمت ته پایده واخلی پې دارې کوم په کورونه تاسو کې سلا عام در رې ظې کووا غ رومک دا واده دغې رومک زو چې نهته د روجن نه درې غځې تاسو تم نهک دی بیام ګ ګ فلم ما جارو نه ننج نه سوالی حلولله ځ راغې دا عذاب زمونګه دی تا د خلاص کې مونږ السلام <سؤال> هغې کسان سان چېمان را وړی ما د سرابې رحمتې من خاص رحمت بانې من نه طرف طر په زمونږ نه وملخي یو میین او د رسوا دغې را ځ نه ځکهاعذاابلو رسي ده نه را بهکه هول قوي العزی کې نه رطاق ت راغااللی به قل لې نه زله م خه ص حتلو <سؤال> ولذلغه کسان چې ظلم وکړ او چغې لاله دی په سواله علی السلام چغې واله بدماشيان په سواله علی السلام کول نو جبرائیل علی السلام د چغو واله زلزلې رااله فعذبه بی دیار انجاسم نو ګرځیدل له کوور نو پل کې پلمخه پراتو کالم یغلو فیا گویا کې دینو پادشي کل کلاین سمودن کفرو ربهم خبردار سمودیان او ای کو پر کړه په رب باندې العابد علی سمود خبردار گود اللہ سمود حلاکتی دپارت و سمود یعنو تبا برباد سلار زلیل رسواشو موالا سلام ورحمان ورحیم قد جاب رسول وقد جاب رسولانا ابراهیم بس بیل بشرا قرر سلام ورسولان مرضی تانجا بیجم حنیف اما را آئی دیو لازتو سلعنیم لکرهم وحزنون تقالا تبقینا جمعا قام ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام سلم على ابي صالح جاء بعيد حنين د دې زانه واقعې د سلورمه واقعې ده جالي ملغيب ترپي ولاله وګوره ابراهيم عليه السلام هغه خواته پرشته راغلې و ابراهيم عليه السلام تدا پته نيشته ده پرشته او دې ویې موږ حالات نارغو وې زم ما د حال خبر وې دغه ساطع حال خبر ده ابراهيم عليه السلام د تا پته نو اجدا پرشتيري ولقد جاء د رسول ابن ابراهيم بالبشره یقینا راغلي پرشتي څنګه ابراهيم عليه السلام تر بالبشره پزيري باندې زيره د بچي زيره ول اور کې ابراهيم عليه السلام د ختم ګرو او بيبيم بوډا او شانډا وقال عليه السلام السلام قال سلام ابراهيم عليه السلام وعليكم السلام ثم و تیر نه ک دا چې راتللی وړ په سیک با شوي بانې ح سر شوری شو دا دد د وج نه چېکه مغخه یو غخته پهغولی پهبو کې یو تونول نریېږي ز ابراهیم سلام میلمانوخ لاکوو قلم ما را هم ددې د وجه نه ابرایم سلام په میلم ډر زیات میلو دغیر د ملمنه به ابراهیم م السلام روړای نهپه او لر یو می سفر به ملمه په سکو مللم راستو را راي دي هم د مردوستو او د پښتني چې د ابراهيم عليه السلام اولاد کې راځي خه ابراهيم السلام په اولاد کې دا څرځي چې د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې اسحاق عليه السلام او اسماعیل عليه السلام دي اسحاق عليه السلام نه اولاد کورش اغیلاله ملي څرطه او دغه ملي څرنه بیا سب کې راول افغانستان او دغه نه پښتانه وایي اول اولاد اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام عرب ورشو نبی السلام د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې پیغمبر اسلام په اولاد کې ټول پښتانه د شاګر اسلام اولاد کې روان یوه لټرو یم درته داتې جوړیږي ابراهیم علیہ السلام, علیہ السلام, علیہ السلام, علیہ السلام قال السلام فلما را اي د دې د وژن په پښتانه چیندا من ما دوست خلقت ه بیا هم په سر کله جوولي د لاسونه د لاته سوللییم او دا ب کاره بس اعمال خراب شو دییمداري تهنوته چې کله ور سره یو ځای شي بیا تاسو وګورې څنګه می مستیا کې د خلکو فلمه آ ای دی هم به سر کله جوولي د لاسونه د لاته کې را هم نو دش دا نشننا هغه زمانه کې دشمن د خلکو مالله خوړن ور سره چای اوس کې نه سه او دغه به موکې چای به موسکې او مړو ب کې نه کې رام ناشتنا و ګړل واجه س هم خی با په ډیکه خفته یاه قالو دی لا تخف مریږه کلی چې دا چې خله کوی چلدر باندې شو بدل غونه کې شو، حالات و تی داچ قتل پخت کاره باندې د تخف مېږه حالاتې دا چې رختاره شو پهاندمونو بانندې ناصلل ععللااقو میلو لیکن نن مونږ راغلي شو کوئی قوم دل تعال السلام تو امراته قائمت او خزه د اغه ول علاوه پرښتې ديمي چونکو پرښتې نو کوو علم دې خوشاله شي چې مونږه راغو پرښتې راغلي او اس پرشتی را راغلي ټول خوشاليږي نه خو ناس ديخه حدیث ترازی پرښتې د قران په مجلس کې ناسي او د اسمانه پورې ناسي دومره دا زوی نه ډکړي تسبیح کار شی لغت څنګه چې ابراهیم علیه السلام تسبیح جې تور بخښاليږي قائمه تل علاه فزوهی کړه یو صحابی سورته کاهفه او اغه د سوړیې زولیدل د خپل کور کې د چورېې زولیدل لږه اغه اس توونه کړ رسول الله صلی الله علیه و سلم او نبی رسول سلام ته حالاته پاګی کې رڼا غا نلې نبی رسول سلام ته حالاته نبی رسول سلام ته د فرشتي ته حاضريه وإخلاص باقي غيره وامرأته قائمه او خذ دد ولعاوى بي بيبي دد ولعاوى فزاهيك لا غير او خالد زك پرشتي وليدي چمون کرو پرشتي راغلي فبشرنا بهذه ثاق وزير ولورك بيساك عليه السلام وامي غرا اساق يعقوب اورستدي ثاق عليه السلام ياكوب عليه السلام نوسته ابراهيم عليه السلام تي چتاب زوج ثاق اغلب بيتو وعده کہ او داغي نوست بنوتے نوسته بمي قال يا ويلتا نعوين بي بي داغ هاي تعجب دي مالا هاي عالي بچه زي گوم وانا عجوزن زي مبودا و هاذا باالي شيخن اوزما دا خوانون بودا دا اين عجيب يكينام دا يوشير عجيبا دا سيچردن دي شوي قالوا من ري پرشتو واتو اتعجبين من امر الله اغدا پردين اخوا اتعجبين من امر الله ایسا تعجب کہ من امر اللہ ادو حکم دالانا رحمت الله و برکاته علیکم اهلا و انس رحمتنا دالادی او برکتن دی په تاسوبانه ګور درې دوا غانی وته بشارت ولم مرکو او فرشتي دته دواو دت کې نبیاس کې پاکه خوري حدیث کې رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم یې سوچيو بل مسلمان ته غایبانه دواو کې له او فرشتي نو غوی امین او بیا وی ولکہ ست دا پر دې ملاده زګول ما وځي په پاپه کوخلو ځان ته دواکي دوګوال کوخلو ځان دوا چې ته چاته الله دې عزت وکړي د ځړناوته الله دې ارشاد هو دی او باپا لپارهشته وی ولا کسته د پاره صادم الله وخیر رحمتنا د الله دې برکتو برکتو نه دې د الله دې تاسو باندې یو قروالو انه حمید مجید یقینا د الله په لشه بزرګاواله دي ا اېبراهيم علي سلام د ټولو پیغمبرانو نکوه د نبی د بنی اسرائیلو د فَلَمَّا ذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ الرَّوْعَةُ کَلِی جنهال د إبراهيم علی السلام لیرات وجاءت البشره اور را... اور اغلی ویدتہ ذیری ورته انکی پرستی وجادلن فی قوم لوط باذ قوم گثر عبارت قوم لوط علی السلام کی جاں تک وزمار وارد ہے لوط علی السلام د لوط علی السلام شد د إبراهيم السلام روانو تو انت وزمار وارد ہے تاسو پاکری عذاب را والی این إبراهيم الحلیم یقینا إبراهيم علی السلام ډیر صبرناک او واه دردمند درن له الله الله جل شانه تب توجه کو نبی علیہ السلام ی صحابی قبر تکجو صحابو کزو؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په کلارې کوس کې انه الله یقینا د درد ملو اقبا اروق ذکر اسکار کو الله یادو غریب مو تفیرمو الله ابراهیم علی السلام چو دردمنو له منیب ارجو کو ته الله عطا یا ابراهیم عارضن حاضر اے ابراہیم علیہ السلام مقوال وددی جگہ لینا پرید دی چیزی کار کارتوں سے هو قد جا عمر رب بکے یکینام راغلے ہو کم تا درب ہو کم راغلے لی و, و اینہم او یکینام دی آتیہم راتلون کہہ دیتا عذاب غیر مردود دا سے عذاب چا غب انوا پس کی گئے عذاب چا کم راغلے لی نا عذاب اغب واپس کی گئینا دا دا اللہ مقرر عذاب مکرر کر ری و لما جات رس وس پاریشترا روان شي الته دا غیب کلی نه راوته د ابراهيم عليه السلام د کلی سیره د لوط عليه السلام خاطراله او چراله نو د ختاله کانو په شکل کرا له دا قوم مرزيانو د ته د لوط عليه السلام د خپل دایک مرزو د هه لکان مرزو او له اغه لوط عليه السلام چې له خدای پاکه دار احوال څنګه مل <سؤال> معنره زما قوم ته خو مرز ده نو د شو بیا څنګه ښه پشه ولما اجات رسولن هر کله چراغه هر قلعا للملعاق رسولنا ملعاق زمنگا ملعاق زمنگا لوتا لوتا لسلام تسيا بهم غمجن شو قدئبان وضاق بهم زران او تنگ شو قدئبان زرانا وقال بي بي هازا يوم العصویب داخو ردد رد سختا وجاءه قومهو او راغ دتا قوم دادا يهرون الهي راز غلا وليك زل دتا يهرون الهي دیتا وي لکه سلیل جتا دا شاطنا انوالي او طور سمنده وي اغا مخی رواني شهوتو شاهواد دی پسی د ښکواله په مخ کې روانو وامن قبلک انه یعملون سیئات او مخ کې دینه کول بد کارونه ناکار کاو او قالو یا قومه د ما قوم حاولای بناتي د دا چم جنکای زماه الناس هارو لكم دا پاکی ستاسو لپاره نکاو ورترو که فقط قل او يرد علنا ولا تحزوني او عمر سوا کوی مال رم شر موی مال رفیضیف و بارد من ما کی عزت نن سره درون سرړی هغه په خپل میلمه ډیر زی خپ دا زما میما دی او پختانه د خپل میمه د پاه ګان قبانې ملک د پختول د میلمه د پاه ټولټي کې والله تو غونی ت ضای ې او شوي ماله په میلمنو په باره د میلمانو زما ک سره رج... ع س کومره جنوه شید آ شته په تاو کې یو سړی او خیار او خیار سره دي کلي کې ټول کلي ک چې څوک خیار نه شته لوته السلام له سره خولدونو ایمان ده وخه چا پیممان نه را وې داسې ته قالو لقد عالم تمام في بناتك من, في بناتك من حق اوویل لوته دو دی خلکو قین ته پو مشته د منګه ل مپلي بناکه په باارت من حقن سهحقه مونږ ودونه ل کو نه کله تاهمانو د قین تا د پته چې مونږ س غواو قالو دی و لولی ب کوم قاله لوته ل سلا لو بكم لولی ارمان ارمان کړه لعل السلام ارمان چې ما لاره پتا سو باندې ستاکت یا خود پخپل باندې خو مضبوطه چې تاسو ما برابر کړی او اوی الهارو شدید یا ما پناوړې وی قوم سختا یو مضبوط سره او هغه ما سره دریدنه یقین وکړه تاسو د ما د کور طرف ته مره راغلې خود پخپل باندې کمزورېم کمزوری مې د قوم را سره نشته ده طاقت مې نشته زموږ او بل طرف د ما سره دا یو مضبوط مټاور سړی نشته ده چې هغه مټوري داخله ته نېریږي نو تاسو به ما خوا ته نې قالو یالو پی لو یا پینار رب یا رسول ربک لایسلو الایکا او هل دی پرستو یا لو تیل تل سلام ان رسول ربک کینن موږ استاذی درک سالایسلو الایکا هیڅ کله دې نشي رسیدې انې ته تا په زر رسول بانه أبو طالب او طالب د لبی ل اسلام تر نو نبی ل سلام سرهدر دل وه او نوبی ل اسلام ته واللهصلو إلي ک بجمعیم حتىې ده ف تو را تو را دفنا و قسم می دی په هغه زادبانې چې الله دی دی چې ټول راجل مشي تا ته چړ هم نه شي کوورې درد پرې چې زد په خاورو کې د پن شم او چې کله نوبي ل اسلام په خاو کې شو پاغې کابان دغه د پن ابو طالب په خاو کې د پن شو کال خديجره رضی وطالان هاون پات شوه په ل بیا السلام سلام تکلییکونه ډېر زیات رال ل سلام هغې تننم کې خو د عام حزن د تکیکونو کال ابو طالب کارو خو نبی بیا السلام سره ولاو چې کاترر در فرمو اودرې د او لا د نه نطب بیا خپ چې بدم در سره اودرې د که نور د هستې ځان له د سنی نو ستا د پارهخ که نه لن یویلا هر گذنی شریسته ده تا تا تو اس رګو ز به اهل کا قبل قرنا الى رب قط من الليل ويذيب شبيكه ولا يلتفت منكم او ندي ګور چات تاسو ته نن راته کا مدرخذ است انه مصيبه خزم خبر انه من لکاته روا یقینا دا چدان ولا بدیتا مع اصحابهم ها غازہ چدیدې ته را سي دې ته را سي هغه غزاد کې بادام راګې دي ان موعدهم الصبح یقینا وقت د عدیدې سحر دې الیس صبحو بي قریب نوعد اائنات السحر نذې دې زیات تنګ کړه فلم ما جاء امرنا جعلناها عاليهاتها سات لها سمرب سمرب بتر مخلوق زمرب الله عذاب بدر واست الله جل شانو اول ان چت کړه چو چت کړه نده پاس نه پېره کانو بارام را شروع او د انتنې را وټکل او د پاسپې د کاړو باران کې د او را خلاص کن او اوس د هغې هغیضای ته بحې موردار او دا سدم کلی وو س دووم دا اربونه چې خلک من طرفته شام طرفته یاي نوک لارب باندې را ځي سدونوم کلی نه معوعده هم ماجا عاممرونه کله چلار کله چې راغلی دا ابونګ جا عالان نومونږ اوګرو لی یا بره طرف د دی دا ددمه کې طرف چې سله حالان یعنی دا بره داسېشه او لاند شي بیا وانطر حجارته من سی جییل او راورول منه په بانندې حجارتن کاني من سی جییل د ټیکروونه علم تهموږ ترکې ف د غب وکبل فیل دغه فیل والابان چله جن شان هو من سی وارسل علیهم عليهم طرا او تروي هم من سیجیل د د تیکرو پهکانړو باندې ل تیکي کاني دا دازي کوم چې په اور باندې سوجي د دې زخم نه جوړیه او اغې که خپل یو اور پروتو مين چې جین المنزور را وکاله د ټیکرو باندې په په هو کار منزو چې پر لته سنګي باراني وبالتسي مسومتن نشاندارو عند ربک اپنی درخته وما هي من الظالمین ببعید او نو دا د ظالمانو نبی ببعید سره ری و ما هي من الظالمین د باران د کانو د ظالمانو ندرینو يا وَمَا يَعْمَلُ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ دَاسُدُم کله جدی دلوت علی السلام دا کرے دا د زی ظالمان نو نسل رخونه د دین مکی والونه و الہ مدین اخام شعیب علیہ السلام موږ السلام قال یا قوم اعبدوا الله اوه لغه قوم عبادتو کې دی ولع ما علکم من الہ غیره لشت تعسل رب الحاج و الہ و لا تنقذ المکی او مکمی پیمانه ول او طول پیماه دی ته و چې لخې کې تهې شی چې او طول دی ته چې په تللیټلی را کوم ب خیر یقیظن تااس لغه ب خیررن ب خیرین په مالداره کې و خوااف لی کو ما به ی میر یقین زیری هم په تا سبانې د عذااب در ځې اح ته کې چې بیا تاسوانګیر کې خمالدارې چل چل ته مال در سره ډې د بیا هم خلکو سره دوکې کوی په دوک باې مالی حذل ويا قوم يا جماع قوما اوفوا المكيلا طولو کي تولو پیمانا والميزانا و تول بالقسط فان صعبانه کس هغه ډنڈه ته کوم چې پته لګي ولا تبحث الناس ما كم يريد خلكون اشياءهم تزن راغيب یو چې بل ولشان دي طریقہ باندې کمي غډوړې او غډوړوالې په کې و کې لکه سلمان لو بیا ده ليومن پکې کہانی کې ليومن کانو څه پته او یا سل م دی ریجدي یو من پهکې کان وورواچي خلکو نه مکم والله تا سوک او د مسیدي نو مګر دی په زکه کې فات کوون کدکې درې مرو ور مرضو شکو بکې په تول کې دوکاندارانو په کې به کمی کو د خلکو نه میشه کمور او بل دا دابد ماشان خلکو در پلارو کې کېنااصل شوکې ب کوي بخ یا تو لا خیرون ل کوم تادار ده الله یا باقی ماده ګټه الله جتا صلی الله علیه و آله خیر الکوم داغوا رضی تعالی علیهم کئتم مؤمنین کی چاته تاسو مؤمنان ومان علیکم به حدیثون ان زپه ساتون کی قالو دی یا شی به شی شویب علی السلام الصلاۃ و تقمرک ایمن تاهکم کی تا تا انت نترک جی پری ذمغا ما ما ابد اب او نه ا عبادت کی لاران ذمغا وان نفلا او داتو کوم گسیان مالنا په مالون ذمغه کی مان چاو اغه کی ذمغه خو خشی خلکوی و گیره زما واقعې دمونه دا م خلک گیره زما او و واقعې دمونه وي معونه زمونګ <تصفح> او وا په ستا دی تم ته ووایه چې دا چې کو داې دا قمه کو پر دا ویل په کارې چې زما ووا دموه نه گیر ستا واقعې د الله بردن ستا او واقعې د الله جلشار دی یا شبل اسلام غ به ډیر موزونه کو مون زدک به ډیر کوو نظان ل بر جوړ او مونږه ته مسله کې الصلاۃ کتامور ک سم بس خپل موږ او د سکو کار نن دا خپل موږ او د سکو خلکو سره دې کار دی پرېدا خلکو دا چې الصلاۃ کتامور کای مست امر کیتا دا پری دھمګه هغه ست د موږ او انفالا یا د چې پری دھمګه او انفالا یا د چې پری دھمګه چې کار چې کو موږ فی اعمال نه په معلومه زموږه کما نه شا هغه چې موږ ور و انک یقیناً ته لانت الحلیم الرشید یقیناً ته ډیر صبر ناک او خيار ته غوډی لوړی ښا د ورڅې ټول کې کولې قالو ویل الله سلام یا قوم يا جما قومه ارايت ان کنتم علاب ان کنتم علابینت خبر را کی معنی چې تر د دلیل باندې مریب دره تر بدر ربنا زمانه ورزقنی منه اور دې کی را کړه حمات ربن تر ربنا دا حسنن دې جو پیغمبر جو ندا مالدارو شعیب علیه السلام الله ولما والکر مثال اسلام چې نغه د ش به اسلام زوم واقع بر صورتې شورا کې را شي ری ک راکری ما ته د خپل طرفته ریزښسته زه دا نومه چې دا پیسې مال غونه کېمالې را کوې زه تا چې اصللا وکې ماریو خالی په کوو ځ رادننو نه لرم چې خلاب وک کوم ستا اسلام انها کوم دا ش به اسلام چې د ختیب به لوب او زر په خکلی طرکه باې دی خپل کوم طبیان کوو او زهو نغوان ما چې خلاف ګمстаў ایلاما نه کومه اغا اغه کار کولو ته چې زمونه کوم تاسو دا غینه زه اغه تر طبیعت زم چې تاسو ته نه مننه ما تمزه خپل مال داره خپل مال زمو په صحیح طریقه سنبالم ان اريد الى الاصلاح او زه اراده نه لرم مدر د اصلاح کولو او مطاعات او سمره زم ما طاقت پر ما توفیقی الله بالله او نشته د توفیق زم ما الا بالله الله با مدر الله با نه توفیق ده خیر یو کار کوي او اسباب ولابرابر کی عليه توکل دو بل الله عز وجل صارم الیهو او دی الله ته بزرګردم و یا قومه ای زما قومه را ایږي منکم شګا کی باید دین کی تاسو له دښمنی زمایي عیوبه کوم چې درو ورته کی تاسو مثل ما اصحاب ما سره دښمنی کوي زما د دشمنانه د وجې دا خبره نه مني عذاب بدر باندې راشي چې ورته کی تاسو په چاند آغا چیر دا غازق چیرته د نو قوم د نو السلام قوم د نو د السلام دا قوم د صالح علي السلام دا پیغمبران مخ کثیر شو واقا وما قوم ولوتين منکم بی باید او نه قوم د نو علي السلام د تاسو سره تلري يزيده او استغفرو ربکم یا په زمانہ کې د تنیب دی او یا تاسو تدق دغه شان دی په علاقه کې د تنیب دی او استغفرو ربکم ثم تبو الیه او بخنه و تاسو درخ ولعاب یا تو او باسی دی قین غ زمه دی میرببان او محبت کوونک قالو دی و یا شوی شو بل السلام ما کو هو کكثيرره مې ما ته پولو نه پوهو مونږ په ډیر دغه چې تی وای ستا په ډییررو خبر مونږه نه پو خپل کار کو ای نه له نړه ک ن پهقین و مونږه تا تا مونږه په مونږ کې کمزور ته مونږه کې کمزوره غون کې سړی والله لا راو کاه چرته نو د هغوی ح د دا کوو دامونږه ستا د ترونو ماماګانو تګورو ستا د یارانو دوستانو تګورو هغوی در سر مګتیا کوي که چر د دا نو ن راژمناکهخام مخ په کارو بهوی ی مونږ تع لره بهمان تلی عزیز می ته په مونږ بابانې زت من د تګدرون پ غمبران په خلکو درونو موبلغ ل په کار دی چې کوم ددينین کار کوې هغه به د خلکو داه غواړي چې ما ته درران نه ځکه هغوی ته و ما تعلی نه بیا هزیز تهمونږ درونې نوکهڅوک درتهپ ګور خفه کېږي ب حالله <سؤال> یا کوم راختې عالیکم دو ویلدو زما کوم تاسو زما خاندان ته ګورې والله ته نهګورې یا کوم زما کو م راختې الیکم آیا قبیله زما ډیرر زتمن د د په تا س باې من الله دا الله نه الله جلشانوه دی پژدو عبتن کو خو الله سره شرکان جوو نور خدایان و ورعاكم کو مو وور کوم تاسو دی الله ل را وره روته د شاګانو ستااسونه زهري یا ور زون شوي انرببي ب معته عملونه ایقین رب زما بماته عملونه پاه چې عمل کوي تاسوو مې حتهتونون کې راګون کې یا کو عملوامکان امکانانه کو ای کومه عمل کوی پخپلو ځایو باې ان عملن ایقین زعمل تون کو سو پهتهمون نظر دی چې پوشي تاسو زما عمل سری زما عمل دا چه زبا دعوت چلو. زمان کار ده بچه زبا لی جائم. اوستازو کار دا ده عمل دعو که چه او منه. کنمانه نصوفه تعالی منظر ده چه کوه بشی تاسو. مئی آتی هی عذاب و یخزی هی. سوگ ده آغا چرا بشی عذاب. یخزی چرا سوابه کی دلانا ومن هو قاذب. او آغا سو. سوگ ده قال يبنتي اعدل وجهي بها بطولي ورتقي من انتظار كونني ما ثم رقيق اكن زين كنا ولا ما جاء امرنا اركل شرار العذاب زمنا جينا شعي بن مخلص كن شعي والسلام والذين امنوا معه اعطى كان ايمان راو ذكر برحمه منا فرحمت سر زمنا واخذت الذين انث من غرك عن ظلم صيحه زلمو چه ظلمه که سشونسل اصوی حتا چغه فاز باو پی دیاریم جاسیمین نو گردی دنی پی دیاریم بکورو نخلوکی جاسیمین پر مخفراتو که علم یغنو پیها گویا که تبا چه نو پیداشیوی دی په پی پده کې علا بودن دی مدین خبردار حلاکت د مدین والاو دی پارا که ما بعیدت سنگود لکه سنگچ حلاکتو دی پارا دی سنگودی آنو دته کله مدینواله دې هم تبا شو لکه څنګه چې سموديان تبا شو مخ کې و ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاد بو امر فرعون وما امر فرعون برشيد د دې ځای نه السلام ذکر کوي چې موسى عليه السلام هغه په فرعون ته لګلې و مو واقعيت کوي <cam> <Öyle> او شجاعت موسی عليه السلام ذکر کړي د فرعون په مقابله کې فرعون ډېر ظالم و خو بل طرف ته موسی عليه السلام هم بہادر د دې د وژنه متل مشهور شوه دی دې لكل فرعون موسی دا هر فرعون د فرعون موسی موجود دی او شتري او لقد ارسلنا موسی بعایتنا لیکن لغلم موسی عليه السلام فو موجزو خلو بانه. فو موجزو زمانگا بانه پایاتون زمانگا بانه و سلطان مبین په دلیل سکارا. اله فرعونه ته فرعونه او وزیران و وزیرانه داغتا فت تبعو. امر فرعونه نداغو وزیرانه سو اکر. تابیداری اکره د حکم دا فرعونه و ما امر فرعونه برشید. او نو حکم دا فرعون برشید سامو فائده من. یقدوم قومه مخیروان کرده د قوم خپل يوملمرکب ال... روان کړې وی کوک بل یومل قیامت پر ورځ د قیامت فاوردهمن عرون دنبکی دیدر اورتا بادشاه سلامت وت روان دی پر بسی وابسل ورد المورود اور دیر بده ګدر ها ګدر چې ورتلل وته کی د جهانم و عض به فیه لعنتن اور طسی شدی باندې په دنیا کې لعنت ترون علیه لعنت خلق دی الله لعنت دی ویومل قیامت پر دیر بد اام دی چې رورکول کېږ دی ته غالېکه من هم بایدرخوره دغه د دخب د خبرونو د کلو والله لري نه قاللی چې موږې بیانو پهتاببان دی سم روواقعات تیر شو من ها د دی نقاون اولارې حید او لو شوري بعضې اسم اولار دی ل آبادي لکه د عادیانوسممووجې آبادي که سودی کې موجود دی و مازم ناممونږ زلم و که په باې ولاکنن زلم من پهسهوم لیکن دی زلم پرو په خپل ځانو نوبانې فماغنت عن همعالی هم په پای ور نهته دی ته معبودانانه دد هغهه ی دونه چې دی الله الله دا لاتهشي ما جا عام ربدي کا هر کله به وما زاددو هم غیرره او زیات نه کو دی ل دغه خدایانوبي د تبا نه وکهذا ک اف رب کو خل قره دي لرد ابو موسى رضی اللہ تعالی عنہ اغوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چي بيشکه الله جل شانه ظالم لم مهلت وركي وركي وركي دردې پوري چاګ بیا راونی شي او بیا الله جل شانه ظالم نني وي او بیا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د آیات وکذالک اخذ ربک دغرانګینی ولذ درطا اذا اخذ القرہ ونيوي ی کلي والا ظعاال مطله ودي ظالمان ان نافظه علی من شرید کنن میول د اللهجل شان چدي علیمون درنااتدي شیدون دا ان في ذلك لالی منخافذابل آخرت ذلك يوم مجموع الله الن یکینم خ مخاف په نشاني ک نشانانی ده د پاه داغ چاچ ری دا واقعات تیر شو د برت واخله ذلك یمون مجموع الله الناس دغه اغرض دا شراجم مکی ی با یو موومشول دا دا دا سرت د چې پرې کې بلګ هی کېي و واخ العلله اجلی معض ده او نرو کومونږ د غرض دقیعمل ا لاله اجلی معضو ده مګر د پااره دنیټې مو کې کوورې یو یو معې په غرض بانې یو معیکه چې را لا تحلل لممافزن خبرې به کې یو ننفس الله ب کو حکم ده الله امنهم شقیق او سعید بعد د دينه بدبخته دی او نیکبخت دی بدبخت بدبخت دی دادا چې الله جل شانه او درته د خیر فقارونو کې مقابله وکي او بدبختي دا د خیر په مقابله کې بدبختی دا یو طرف تتب نه کیو یو طرف ته بد تر بس خو بد د بدبخته علامات سدي یعنی چې انسان بدبخت دا دا وتاه څنګه معلومیږي یو د نړۍ سقواله دریم الله جل شانه ته جړاله او الله تن جان او دریم دا دې عقب دوو مېدو نه کوو عقب دوو مېدو نه داسې به کوم داسې به کوم دا د زړه څخه واله دا د دنیا سره محبت او مینا کوو او ایک بختای علامات څه دي یو سره لیک بخت دی هغه دا چې څنګه نه ريمي الله تعالی تېر زرملک او دریم دا چې الله جل شانه ته جړا کوي جړا کوي او دریم او میدونه چه ده اغا مقتصر مقتصر تاپی منا بس دورد جونده خیر بشی پرک ده الا ما شاءالله فاما فاما اللہ زینار چه اغا کسانه شقو شقو چه بدبخت تا دی فا فی ناره دی بپور که لون فیا زفیر و شهیق دی لروا پده که زفیر چرینکاره و شهیق او هینه یدل بی زفیر دا شپیلی غنه که آواز چی نداس آواز بکی چه اغا بنا ری آوازی شهیق آواز تا وی خالدین اضی ہمیشہ وبدی کہ ما دامت السماوات ولو درسو پوری چی وی اسمانون او زمکه د اخرت الا ما شاء ربک مگر هغه چې خوخ چی خو درپتا بعض مؤمنان به الله د جهنم نه راغلاست چې لا اله الا الله چا په اخلاص ویلي او لا اله الا الله ویلي عقیده برابر دي صرف لا اله الا الله په خلق کار نه کیږي د سر عقیده پذرباله ساتي ان ربک فعل لما يريد کینو رغتا دون کړي له مايوري داغه چې غواري او ما الذين او هر چې هغه کس ali zuidu چې نه نگبخت دي په فل جنت په جنت کې به خالدين اتي امش به په دې کې ما دامت السماوات در درسو پوری چې بي اسمانين او زمکه د اخرت زکه د موجوده اسمانين او زمکه دا به ختم شي په د اخرت زمکه اسمانين دا به وي الا ما شاء ربک مگر هغه چې خواږه درښت له دې رحمت نورم زياد کې ډېر بکی ان غ دا ود دا ورکه دغې رم زود چې نه د کار کټکی دا ور را به او کټېږي به نه د جنتتو په داتهکو ف یا تنمه ککیېږته په شک کې مما د ها نه یا بدوها ولائ چې ګې چې بعدت کوي نما دغه سره یا بدوها ولائ چې بعدتې کې دا خلککو په کې ګوره ک شې کې په ش پهقیمت وګېې کد شي دا خلک پر حق باندې دي دې پسملاری ځکه ته موږ ډېر خلک دی او روان دي دربارونو ته ما يعبدونه الا كما يعبد اباؤهم دا خپل طالع پر رواني طالع د کبر نن تا او شه د کبر لتاړي ما يعبدونه دې عبادت ته کې الا كما يعبد اباؤهم مگر په شان دا عبادت کو پرانند دې من قبل مکه د دینه دې سره دلیل مشته دي و اين لموفو نصيبهم غير مقصور غير منقوص ولديولهم رجوان ولا الله ورکرنه جووااب و ناله مو په هم یقینمون د خامخ پ کوم برېته بره خ د د کا مشي و آته نام موسل کتاب وه یقین ورکهږ مثال علیہ السلام کې تا فختلیفه طلا اختلاف شوو پاغېېکه نګهې مسلمانان فلن سر به قرآ کابتلا دیې ولاله کلتون سبقت م رب دی کا مکې د طره په درستان لکوزیه بيننم داعذاب لکوذه بين هم خاامخواه پېصله شي و په می زده کې و ن نتی شې می هم مریب یکنن خاامخ په ش کېې دېقرآ نام مریب لا لا شک کوون کې کلک شک کوون کې وین کلل لماله علی نه هم او یکنن هر یو دد نه کله چې پر راپورته شيله یوهفی نه هم دخواام مخه پوه به ور کې د کرب ته اما بدلی دا ب دد نه ب مع عملونه خبریر قین الله <سؤال> جل <سؤال> دیشانو پهغه چعمل <سؤال> کو خبره دی ف تقيم ک ومیر ته ومنتاببع مع کوون کلک ف تیم کلک وګه الله وکم وکو ف تقيم کلک وسېږه اومن هغه سووک چې تادار دي معکه تا سره لبیکریمول الله عليهی وسلم ته سابې ويشي ته یا رسول الله صول الله سلام ا د الله پې غبره سپګ څنګه چل دی رسول الله ص الله عليه وسلممهته و شيء یابتنی بنی هو د اخواات شيء یا بنی بنی خل او دواخواات وه زه چې دی زه د صورتی بودو او د د صورتی بو په شانت نرو صورتو بابارم بود رسول الله سره الله سپګ شي د موجپګې شو غه می دا الله را ته و چې کلک شه بیا او دا ډېرهګرانه خبره ال استقامهته فل کرامه خلک پاتې کېدل دا د زړو کرامتونو <متحك> نه اوچته کرامت <متحك> ده چې سړی په هوا کې مزيږو ده پاتې دي اولاد دازي کې خوراک راو با سې لکه اولیاء الله داږي کرامتونه به موږ کرامتونه منو خلک وې د کرامتونو نه منکر دي لکه د مریم علی السلام کرامت سو په باندې کوټه کې موته رزق ملویدو نه دا کرامت د زړو کرامتونو نه خلک پاتې کېدل دا لري کوي دا خلک پاتې کېدل چې دې انداردې له مشکل ده <دے> فاستقم کما عنا تذکر موږ پونس کې او چه دنا صراط المستقیم اے الله موږ په دې غنار مضبوط موبوط کی نبی علی السلام په دعا وکړه اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اې دې زړه ورو ورو تر ورو تر زم ما غړو هغه په دین کې لږ کی حدیث کې راوی رسول الله صلی الله علیه و سلم وي دې دې زړه مثال داسې لکه په میدان کې چې بڑا پرتره ده د یو طرفه هوارا دی یو طرفه ته وي بل طرفه هوارا دی بل طرفه ته وي دواګان کوا یا لک کلک مګي لک مې کیا څنګه چې سیمه خوېږي دماغ پوه کې نه سپو نه خوېږي یا الله از نه د دین کار ته لګایمه بل عم ابن باوذر مې جوړه شي سبن سره نه جوړه شي ومن تاب معاکا اغه سوچ چې توبه یې تل ته سره ولاته غو سر کشي مکوې درکشيمه کو جزي کوئ نه ب معمل هو نه خ بس ی ک نه الله پهغاعملې چې کوي تاسو بیر لزم کې والله تر کی ل نځې نظلهمون او میلاانمه کوي هو سانه ته چېلکهوت د تهای دا ته وي کمیسان چې ددین کار کوې دعوت کار کې د دایله اد وررکې اد وله دا وور کې چې ظالم سروره مځ حیث کې راځي رسول الله سن الله عليهی وسلم وئ څوک چې ظالم سره دوه کدممو ماخلی دوه قدمیم ظالم <سؤال> سره واغتل دغه د زلم د مضبوطو لپاره لډېې اسلام نهته فقط کفره د کوپ و کوو اممي او ضاه رحملهله و وایي اللهجللهشانوه هغه دالاجل د شانو هغه کاری هغه عاالم او هغه ډر زی بدي شو ډیر زی بغ ور سره کوي چې ګوررنرانو سره میلاېږي او هغې خواته او د هغ دروازو کې ن چې مونږله سره کې او محمد م مسلمه و چې دا مچ پهې ګندګای باندېنااسې پهديلووی یو بولوبانې و دا دې نه ډیر خرري چې یو قاری د خلکو به در باروو باې یو دربار ته ځ ز به له تراې وککوم سل <سؤال> سر پای کور بره کو دو دو سوه کور بره کوي ځای په ځای دګاره ت چا زهکړ یو ځای او کاریري راې اوای دو هفتې مخکې د رووجې نظان ل وي چې د ستا دخوا د زلته تاسو د ترا او دا ځای بل چام اوزانانه ای نهنیې پټیبان دیله اوي وقاي چې دی مچ په لو بولو نه ناشینو دا د دینه خده چې قاری ګرځي د خلکو په دربارو لوبانه وله ليس من من لم يتغن بالقران تعالی الله قران درکړې په دې باندې ځان مالدار او غنځان غریب کومه ویچاله چې الله د قران کریم علم ورکی ثم شكل فاق بیا خلکو توې چې غریب یې ور سوالونه کوي لقد تبل الفقر بين عينيه الله به د سترګ په دې منځ کې غريبي ولې کې ليس من من لم يتغن او دا لولو علماء عبد الناظر مبارت رحمت الله علیه فزیلد نیاض رحمت الله علیه بادشاہان بولر اصلن فقوت بوت بادشاہان کله اصلن اغه تویدات دو قوم معنی دې د مونږ له مراقبه ولا ترک او ميلان مته یاګه کسان ته ظلم کړي فتمسکوا منا وبرسی کی تاسو تورم من دون الله او نشته تاسو له علاوه د الله نه من او دیه سد طارق ملاتون سرون بیا وستا س امداازونه کويشي واقعت سوالات طرفم و طرف نهري وزل ف ل پاابنددي کو د مو په طرف دوالو طرفونه در کې ووزلو فین لا او پس ایسا د شپي ک اوو الله او طالانو خکې خبره کي داغه سوي هغه ووي دخبر دتیارري د او دوه کاته و د شپې دا دوه کاته اوندا بسستا در دتیری د د تیري د کوي تحجد کوئی دورکات تحجد کوئی خوکوئی خامخاکوئی او بیاوی اینا الحسنات ایوز حیبن سیاد یکینا نیکای چی دی ایوز حیبن سیاد دا ختمی تکلیپون لرا بناہون لختمی حضرت معاد رضی اللہ و تعالی و او حضرت عبوزر رضی اللہ و تعالی و تعالی و دیدوانو تا نبی علیہ السلام بھی وسیعت کرو وسیعتی و تدا کرو چه کم زائکی دا اللہ نیاریگا یو زم خبره ورته یاد کړی و چې کله دغه ګنا اوښ ګنا په انسان شي پکې خامخه نه چې کله دغه ګنا اوښ شو ګنا په څه تاسو فورن استغفار وایي فورن استغفار ورته کاټه کوه ګنا خامخه د انسان کې هغه ګناګاری پیدا شي دې لپاره یو کوم ګنا له تو الله به موږ دې کې نور برابر وایي نو ګنا بکیږي استغفار وایي ګنا بکیږي استغفار وایي حدیث را دي ما اسر من ما أَسَرَّ من الْمَلَإِ سِرًّا فَجَاءَتْهُمْ أَغَثَرِي إِسْرَاؤُنَ كَجَاءَتْهُمْ اسْتِغْفَارُ وَاذْكُر إِنَّ فِي نَفْسِ اللَّهِ فَإِذَٰلِكَ الذِّكْرَىٰ لِذَاكِرٍ لَّكِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا فَمَا أَصَابَهُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَقَالُوا هَٰذَا مِنَ الْعَذَابِ فَقَالُوا رَبَّنَا أجر مَا مُحَاسَبْنَا عَلَيْهِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَنَّكَ أَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لی نو منه القونې د پیونه امو قبل کو مک تااسونه اوو بقيیت خاونده دلم ین هونا دلف سعادی ف نار دی چې من کړړی خلکوله را د ف ساعت نهپ نه ک کې اللهقلليلهې من اننج نامام هم مګ لګ دد نه چېېجهات ورت منګ دی ته علیمان خومن نه کوونې پکې کممو علیمان او منو کوونکی پکې کممو د کار کوون ک پې کومو ور طبعا لذ نه او لګې دد اولهې د ه کسان چې زلمې کړو ما اتریفوېږي په مینه د هغه معلوو کې چې م دی مس شو دیفی پاغې کې وقانو مجرین بد معشان مجر مع الله یسوپ ورکی و بس په هوا ګې د زلم زیاتې کوو مه بل یو لیکل قاب ظرمن نو اهل مسلفون او ل اللهجل د شانو چې او کلی واله له په لم او اهل دې سیدون کې ولوو شه بکه چته وګټل رب تا لجعل الناس امه واحده تنبرز له خلک امه یو ولا يزالون مختلفين او هميشه دي د اختلاف كون کی الا من رحم ربك مگر اغه چی رحمك هغه باندې رب تا د اختلاف نه بچي ولذالك خلقهم د دې پیدائش دی د اختلاف د پاره ولذالك خلقهم ځکه چې دې اختلاف کین نه د اختلاف د پاره پیدا شوو یعنی اول قلاپ اتفاق پیدا کرد هر انسان پر اسلام پیدا خودی بے کی خدای بے اخلاق کی و تمت کلمۃ رب دکلام لہ جہنم من الجنۃ والناس اجمعین اور پرشوا پسل دربتہ دخامخہ دک بکمذ جہنم من الجنۃ والناس اجمعین د جنات انسانانو تولنا و قلنا نقص علیکا او د ہر یونا بیان کو من د من انبیاء رسل د خبرونو د پیغمبرانو نہ مانو تثبت به فعدک د اول من د بیان تو کلهو پیغمبر بهیان کله بل پغمبر ما ها غه نو سبېته واده کا چې مب موږ د غبان حق اور راغلیدي تاته پهې ووا کې هپ و و عزتون او نیت یعنی تازهته س د مو لغاه چې د بیم کار ک نو تاته پهې او دزعا المين او یاداشتاشتې دپه د ممنانو چې مومنان وچشي وقول لل نذ نویان کسان تولاې مچعملو د چې میمان واري عمل کوي على مکان کو پلزابانې ان عام منون ن منعمل تو کیووان تظرو انتظار کوون نه منمنتظ نافنامونه انتظار تو کیو وال الله غب السماواي او ضب د آسمانو دی الم دپ د آسمانونو د دزمو کو و یور جو الله ته پف کېږي د کارون لور ولو بود عليه پهې الله جانانوپاره په ما ربکهه بغاه ل نامما او نه د رستان خبره داغ نه چې الله الررحمن عن الرم ع نام راتل کاتل کتاب مبي صورت یوسف کا ترتیب دو صورت انو کی دولسم نمبر دے او پنزول دو صورت انو کی درے پانج رسم نمبر دے پس دو صورت حود نلازل شوی دے او مخی دو صورت حجر نا دا مکی دے ربت دا مخی صورت سرا مخی دا انبیاء علیہ السلام ونا دلائل نقل قلد دیگونا او صرف دو یوسف علیہ السلام ناو دے یعقوب علیہ السلام نے نقل قیجنا فلا روزویو او دوالا پیغمبرانو مخ کی اجز اجزید ورود علیہ السلام مصیبتون د د باندې د باندې مصیبتون راغل نو نو پدین سود کی اجزید د یو څخه پلے سلام ذکر کړو دی یعقوب په دوار باندې مصیبتون راغل نو مخ کہو چې مصیبتون د دشمنانو د طرفه او ځل تکوي چې مصیبتون د خپل روح له طرفه دي اسمیراباد اے الله او موږ باندې بوج ماچي لکه څنګه بوچ دی یوسف علیہ السلام پهود علیہ السلام هغه پیغمبرانو خلق خلق الف لام را الله پوری پو. کی پمانه د تل کائناتل کتاب المبین خلاصه د صورت دا صورت کې دولت مقامات دغه د مسل اسلام دعا وسی الله پوری کی جدی د دې ورو په تل دا کتاب المبین د آیاتن کتاب کار دي ان نازل الله قران العربیین لیکلندل له موږ تا ته قران کریم عربیین طاره بای دبک ال علیکم تاکین الخام حاجت تا خدا تل کار واخلي نحن نقص عليك احسن القصص یقینا موږ بیان کوو په تابعه بیان ابن عباس رضی الله تعالی نو وی و يهود او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا يهود چې نه دا اسحاق علی السلام په اولاد کې راتلله وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تبو څوک چې موږ یعقوب علی السلام او داغه د بچی کیسه بیان کا او د یوسف علی السلام کیسه موږ ته بیان کا د دې کینعانه هغه مصر ترابط څنګه راځي د شام کیو له دې مصر ترڅنګ راځي له احسن قصصې دی بیا کسا کیسه یو لفظي حسن دې مزیدار راځه د سورۃ یوسف دا واقعیا یو پدی کې مانوی حسن دې علامہ نوری رحمت الله علیه وې وې پدی کې دخې طوال و جدارا چې دې کې د حاسد او محسود ذکر دې یو هغه چې حسد کې بلاغه دې بل هغه سره حسد کیږي یوسف علیہ السلام روح حسد کی یوسف علیہ السلام سره حسد کیږي د مالک او د غلام ذکر دی پکې او د غوا او اغه څو چی په گواہی کې لکه یوسف علیہ السلام باندې گواہی شوه د عاشق او د معشوق او د کډی کډانو او د آزادای یوسف علیہ السلام کې دی شو آزاد شو عبادت کاری او وچ کاری وکاله کhato وکاله په ذاره نیو دیوسف علیہ حکومت کې ګناه او عفو گناہ کی گی جنہا اے گناہ میں پھر کم کی گی فراق و ویسال یعنی رو نی گناہ کرو یوسف علیہ السلام معاف کرد فراق جدای ویسال یوسف علیہ السلام دلاری یوزائی کے دل فراق و مراگلے یوزائی والے ناجوری او صحیحت بیماری پا یعکوب علیہ السلام رانہ یوسف علیہ السلام دووجنا اللہ جلشانہو والے صحیحت ورکا چید یوسف علیہ السلام قمیسی والا راہ ناجوری او اول او سېدل وی او زهابا دې پاتې کېدل او سفر کوو یعنی ان ته يوسف عليه السلام پاتشي ورونو به سفر کوتل راتل باور پاتہ ذلت یعنی ذلت الله ور ذلت ذکر دے په کې او عزت ذکر دے په کې انہوں نے ذلیل شو يوسف عليه السلام له الله عزت ورته دی دې کې څه نه دا را وتا چې د الله کومه په سلام کړی لداغه د پکوون کې هیڅ څوک نشته لکه یو اخو غلی سلام په دوه زامنه توي چې زامنه جدا جدا دروازه لار شي او زه ستا سره کومې بحث نشم د پکوالې او دا د دېنا بل واکیم دا ربل بل مسئله دوم د دې صورت ندارو دي چې الله یې نشانو څه مقرر کړی لداغه تصف تن کې الله یې نشانو کله چې د انسان لپاره د خیر اراده او کې د عزت اراده او کې لوکه خالق و تراجم مشی داغد وجلو داغد قتل کول داغد خر رسول داغد د پیته د غرزول اوجه الله جل شانو د کوينه او چتین تخت راسي اولنا پینزلثم چها سات چاو کو د سر راغي رسوا کیږي او صبر چي دي مدد کول اول چابيان صبر کو او الله جل شانو به او تدبير دار عقل کار دي د امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وی د یوسف د کې د زر ورو لا ډېر عجایبات دي امام ابن قایم رحمۃ اللہ علیہ دا خبر کړه هغه د لوی بیا په د یوسف کې د عقیدی مسلې راغلي د دا د مسله دا دا چې یوسف علی السلام او یاکوب علی السلام عالم الغیب نو په پو پټو نه پوهیږي انبیای السلام د خپل او د پردو لمصیبتونو نشیلر کوله ګور یوسف علی السلام په تقلید کې د یاکوب علی السلام تنه مصیبت نشیلر کوله دت څنګه چې له یو سره مره د او درين ذکر په دې عقیده ده چې متිබد په پکوونکې د دې خبره چې د الله جل شانو په صلا هغه هیڅ څوک نشي د پکوونکې او سنورمه خبره عام مشرکان باندې په کې رد دې پنځمه خبره شرک فی العبادت ته بکی رد شرک فی العبادت پنځمه خبر رد شرک فی الاسماء ان هي الا اسماء سمیتم وانتم عباد کو اوم شرک فی التصرف اتم شرک فی ربوبیه چه رب اللہ دے ټول الله کے او نا حمدہ چه شرب دے انسان عمل بر بادی او دې بادی مسائل ذکر کے لسم صبر کون یو لسم دا الله جل شانوهون امداد طلب کون دا د اقیدی مسئلہ دا او دو لسم کچانتا مصیبت درباندر آگئے یو طرف تا مصیبت بل طرف تا گناہ دے اگا مصیبت والا او گناہ پریدا لکا یا یوسف علیہ السلام اګه ته یو طرف ته جیل <سؤال> شو بل طرف ته زنانه ورته را پارشي نو وی میچ یا الله جیل چې دنه داز مخ وخوځه ما جیل ته ووځي او کچرتہ کې زه جیل ته لاندو زمانه بدا गुन्हा شي موسی پر سلام الله جیل ته ووته نو جیل چې دادا بیا له سلام سننه او ته تا کول د ګنا نه له دغه زنانه ته تختیر یوسف پر سلام ا د خپل ځان د فکول د ملامت چې ما دا کار نه وکړ او عمل کول په تدبیر دا لابهانه او د نه کانو خلق سره محبت کول داغې د دا اولاد سره محبت کول او داغې د دا اولاد حفاظت کول او بازي اعمال او داغې بیکار نتیجه داغې ذکروم په لې صورتي اوس پېښوي د حساس ګیا له پکه داغې انجام له پکه جرونو ورته حسد کړه نو انجام یې سره او پلارې تدبیر کړه او دا باطل وزر دوی پلار دا باطل وزر پېښ کړه وجہو بقمیصین وځاو قميصو دیدامین ځایې د ضرورو کم وینې په قميص لګوله او غیره نه باطنه او زره پېښه دا غلط کار دی او یو بل بیکار عمل ده چپل رور غور چاله جوړ کړو بل عمل خپل غور سره ظلم کړو بل بیکار عمل ده چې دلاله د سړي خلاف تدبیر کوي او بل سړي رښتم بیکار عمل ده چې یو بل باندې بد وینو او کینې رښتم بیکار عمل ده چې اجنبی سر ایشکو ایش مین اکول دا حرام دی او بلدہ طلب د زنا کول دا بیکار عمل دی د دروغ جڑا کول دیوسف علیہ السلام رون پا دروغ بان جڑل کارا ہیل جڑول او بلدہ دو کور کول دا چین دا عمل دی او ازاد خرصو او خیصہ اخلاق پا دیوسف دی پا دی سورتی یوسف کم ذکر که خیصہ اخلاق په کی کم کم دی نیک اخلاق ز خپل مالک اکرمي مسواو مالک يوسف عليه السلام چې تا په پیسو باندې ورسته و او ځان ساتل ز خیانت نه لکه يوسف عليه د خیانت نه ځان ساتلو او د پاکه ذکر له په کې يوسف عليه السلام پاک وو نیکی کول د جیل والو سره لکه يوسف عليه السلام جیل والو سره نیکی کوله د هغ دعوت ور کول لکه يوسف عليه السلام په جیل کې د هغ دعوت ور داخل کو ختمه کوله کي اوسه پله سلام, او سلام او کول غونه ما کړو او ځان ساتل د تقسينه په غالو کې لګسنګ چې د خیانت نه لګسنګ چې اوسه پله سلام یې ته ځا اماندار يم زب غلي تقسمه ما ځان یوته د خیانت نه او ځان ساتل د تعذيب د عذاب ورکو لچو انسان مجرم نی او غلط تزاور کې ځان د دینم ساتل چې ورو نه وتوي چې مونږ له یو کسار کې د بني امين میثارو یې اوسه پله چې نا غلا د کلی دی ب او او ځان ساات د مجریم نه چې مجرین ته مخامخ ملامتیا کې ته ملامات کې یو سری غلط کار کو ته مخام وا چې ته دا سر ته داسې د دا ملامتیا ب نه کې یوڅپلی سلام کلونه په مخامقبانند نه دي ملامت یو سپل اسلامديله تصیب به علیک موم په تا سن راځې ملاماتتی ن شته او استفارکن مجرینله داامه خبره ده مجریمان خلکې هغ له یاکوبلی سلام خپل بچه استفار بیابدی صورت یوسف کې د خوبونو ذکر دی د خوبونو د قسمونو ذکر دی بعضي خوبونه ښه او بعضي بیکاره دي او بیان د تدویر او د تدویرا اقسام د محبت قسمونو په کې ذکر کړي د جړه قسمونو په کې ذکر کړي د نفس قسمونو په کې ذکر کړي یعنی مطلب دا دی چې په دې صورت یوسف چیرې له داسمه خزانه ده په دې کې دومره علم راغونشي وي د دومره علم همغه هوسر د صورت یوسف تلاوت پیجن ع بل راله هتن القصو ې تنځکه وي او د تن القو چې وتځ کو خا ل معدان وي خا ل معان د صورت یووس د صورت مم په باره کې وایي جلتیان دا به په جتې صورت یوس او صورت مرم او و د دی نه بهخواند د پاره بیا او دا صورت یوسپ چې کم سری خفه او صورت یو او لګه به خوشحاله شي چې په پیغمبر باې دومره تکلیید تیر شوي د مون د سو احسن القصص وتذكروني بما وحين اليك قال القران فسبب دارت وجهك لم نتعدد قران وين كنت من قبله لمن الغافلين اذكرت ميته ماكذين ادب خبر ولا إذا قال يوسف لابيه كلي يوسف عليه السلام فلطار خوب ذكر واتو قال كلي فلطار اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي سجيد يقينا اولد الماء يول السوري نورس بقعي اولد الماء لیسا جدین ما تسجده کون کی ما اولیدن سمی اولیدن یول سطوری ندا یول سطوری چی دی ندا دا ایرونو احد آشار کون تون وش شمسا نور نوری کلارو کلار چی نه ده لیک پیزی که نه دا ده دواجنه دا, دا تعبیر نور را دی وال کمر اسفگمای ندا مور چی دا ندا دا, دا دا دا دا دا ده کده ده رناو من سرس نو وال کمر اسفگمای دا ده تعبیری په فگمای او باسو او بلدا رونه تستو رزق وویل چې نه رونه بیا رستو تو بیس په دین بیا اولیا جوړ چې خلک تنه جوړ شي پیغمبران نو د یوسف علیه السلام رونه یا بني الا تقصص على رؤياك نو وین یاکوب علیه السلام ای بچیا خوب ما بیان و... ما بیان وکړه علی اخوتکه پرونه ستابانه کوته نوای فیکید فکی فیکید لک کیدن یاکوب علیه السلام تفکر شي چې دا رونه د یوسف علیه السلام بنیامین سره خنوی چل بجون کی تا ته چل ان شیطان لیل انسان ادوم مبین لسل دارونه او صبر سره شیطان مرغویشی ان شیطان لیل انسان ادوم مبین کله شیطان د پار د انسان دشمن کار دے وکذالک یسبی ربک دلی خوب تدبیر داو چې دارونه او مور پلار داو یوسف علی السلام ته عجز کیږي واجزی به وته کوي لکه چرت دی دیت دی دا خوب دی د خوب نقابل شو چمن غواز د طبيع اجزيکه او اجمر سره غواز حثاکو او که چانته کې داسې شو له بیا کورې وځلې بي شي او کذالیک اي طبي کو اي کا کرموك د غران کې غوړکې وتا لر رب کا رستا يوسف عليه السلام سره يعقوب عليه السلام اولي محبت کو زکه ول سره محبت کو چې يوسف عليه السلام کې د دین دارانه خيلي دي چې د دین دین ځاتې ابونيامين کوم د دین دارانه خيلي لري ځاتې وو مه خ تاته ان تعویې نهادیې د خوبونه نه خوب تعبیر چې دی د دا د پرزګارې سره ډیر تعلق ساتې کو انسان الله د خوب تعبیر معلوې و او چې کوم سړی ډیر ریشتتنې د داغه خوب ډیر رشتتنې او کوم سړی چې ډیر در روژې داغ ډر در روجنې چې څوک د د خوب وي د تاته پتونونه کې چې دا خو د روجن دی او څوک چې رشتتنې دغ خوب مداریې رشتې ته مون نه ماته واليګه پورهګه پنه ماته پتابا نه پال <سؤال> دي يعقوب عليه السلام باندې کما تمه لکه څنګه چې ګوره کړو اول او یک لارانو ستابانه من قبل چې مکهستان او دوه لاراني سو چې ابراهيم عليه السلام يعقوب عليه السلام دا ابراهيم عليه السلام چې دا يووسف عليه السلام ته نږدې و راته ګوره ابراهيم عليه السلام دا دغه اسحاق عليه السلام اسحاق عليه السلام زي يعقوب عليه السلام يعقوب دا يوسف عليه السلام چې د ابراهيم عليه السلام پسې څلورم نمبر کې دي یعنی کانو سې چوادمونو وایي ان ربك عليم الحكيم یعنې د ربا په حکمتونو لقد كان في يوسف اخو له خو وفي ايات للسالين یقینا ته دي په کیسه د يوسف عليه السلام کې قرون داغ کې نشانه زپار د پښتن قوم کې ډېر زیات نشاني زر لډيري دي اذ قالوا ليوسف اخو چې ویل د کاام څلی سلام وور داغ او لنی مقام د سم نمبر یادته پورې لم ځای پورې چې کاري چېر اطلااتو که دغې پورې په کې څو خبرېدي په په کې زامنو سپل پلار سره چل ون کل یو دا خبره دوی م دا پټه مشورې کړی ده او درې م خبره خپل غورې کوي ته غورځو ل دیڅلوورمه خبره جړی په دروغ رو غوربانندې دا، ده پېځه خبره. ده درو ووینه په کمیز باندې لگوله وا هغه را ورې وا اذا قال ليوسف قال يا شي وي قال يا شي وي لا يوسف وا خو يکې نبي السلام روز دا احب الابين منا دیر خوخ دې لارض مونګه تمنا زمګه نو نحوس با مونګه دنه مونګه ټول پټي زارې سنبالو خوخ و وان ابانا لفي ظلال مبن يکېن لارض مونګه په محبت خاراکره په خطای خاراکره پیدا سگه او کللو یو سوج نه یو سپل اسلام اوتهو سې ته نه دو لغاجز ته شولو پاسې وررزه کو ووجې دی یو سپل را اسلام ېتهو یا غور ځ د لر او دا مه چې ته یخ نه ل کوم چه شي تاسو تا وجه اب کوم چې خالی شي تاسو من وجه هو بي کوم مخ د پلارستاسو ته قوم کا دا بسی بیا به تووب واې نکان بشي خو دیی وژې د ځان خلاص کې قاله قاله میون اوویل یو تنن دد دا خو خیا او دا مشه غورو دد مشه غورو یا ی هودانمو یا شون یا رو بل نومو دا به بنا بر مختلف روایتونو کې دا روونه راغلی دي داله چې شک دی په چې مختلف روواتون بعض روایو کې یو راغلی بعض روواو چې بل خو تقریبا دا غالب د پلوولو باندې دا مشرورو او بلدا چې اکلمن سړې سا... چې دې هغه خلک دغټي ګناه نه واچکی نو خیر د وجه نې ما چې خامغه تاسو نه صبرې او داږي کې دا کوی ته وګورې نو کوی کیو طرف ته راځې او وګورې چې ډوب کیوم نشي یو طرف ته یو قابلیته والا براشي او غي به ځان سر بوجي نه خلاص شو م دی یوس پل اسلام لره اوغور ز ده چېې غیا بتل جوبه په پټ جوور کوي کې یل غیا ب زیایته وي چې په کووي کې سر کووي د پا خلله پخي او دن ن کووي کې ځایون درې نوغ زیای وور غور کم دی تهې وور غوروي یل تقب بعضوسی یاه تي راوابل دلله را بعضې کاتللی والله انکل تو فین ان ک چرې تاسو دا کار کوون کا خالو دیوی یعبانی اپلا رضا مانکا سچوی زیتا لرالا تعمنا چیتا ماند دار نگردن مانگا لرالا یوسفا پو یوسفا لیسل امانی و ایننا لہو لنا سحون لیکنن خانو خان مانگا دلر خیر خواهانو نیو ارسلو معانا اولیگا دیزن مانگا سبا دی بگڑی بیزی بوتلی غدن سبا یارتا میوی باوکوری بیر باوکوری په بیناکی گر جرا گر جی با داس سحرا و ویلعب اولو ب جایز لوبه وای نه له لاسو نه کېنه خام خامو غزل ساتم کیو کې ورکه دې ورکه نه Taliban په کې ورکه توخته شي ویډیو مليان په کې ورکه توخته شي ویډیو کاريان په کې ورکه توخته شي ویډیو بعد حال واره راځو چې ویډیو ورکه شي ویډیو نه نه حادثه نه کېنه موږ دهود له لحافظه منگا... خامخا حفاظت کوم کی. چې کله میچه شروع شي نو تر او کې واځهلې لري او بیا به ځګنځتاي اوروجہ کی مطلب تیر کالی ہوتا زمات پر روزہ کی نیچو شروع کړه قالین لیحذوننی ان سے کما ته پدنيشته بیا دی دا دین دا ګور او وهل افسد الدن او وهل افسد الدین الا الملوک واخبر صون ورهب علوا دا دین چرې لږ درې کې څما خلکو بربات کړي ناکارا ناکارا بچا ناکارا ملا او ناکارا پیر انځه بادشاہ در باندې ناکارا مثلث چی نا حضرت بیا یار کټیشوږي په روانځکه فلم ما ځهبو به قالو <سؤال> رهن لیحذلنی یقینن یقینن ځچم نو غمجن کې مالر ان ځهبو به دا چې تاسو بوځیدل رواخا فوځی ارګم ایاک له ذیبو دا قاریان چې بیا ته شپه یو دانګن ته کړکټو تناسي سیपरेट له پاجی د ارضه خلق پثی کې ایاک له ذیبو او بکر او بکر د لریو د دې دا دغه چې کومه دا علاکه لدی کې دا لیوان ډیر زیات وو وان تومان غافلونو تاسو د دین نه ناقل تاسو په ددل نه خبرې د کوم اشم نه تاسو په دنه خبرې تاسو په دې بزو په سی باندې او دی بلی وو خري قالو دی الاینا کلو دی بوک چاتو قرذل نه شرم وانا نؤذبه من یقولو یدلین اذا لقاصو لیکن خام خامو په دغه وخت تاوان یانو نه فلما ذهبوا به ارتلجلي بوتله دندارا او اجمعوا اتفاقي وک او ايجعلوه في غيابه الجب جو غرذې دنا کې غيابه الجب پاک ډټ کوي کې جور وا حين اوکل مونږ الهي دتا لتنبي انو پپټ کوي کې لتنبي انهم موسی يوسف عليه السلام یې چکل ہوئی ته ورغو نو کوي کې دې دې او غټل پهاسه کېناستو نه هغه وخت چې د رسول الله صلوات الله علیه وته ده هغه وخت مې پیغمبر شو ښا زګ تلکلیف چي دنه سړې نه ښای ترتګوي وایو کړه مونږ الهي د تالان تو لقب د انم بیا مرېم هاذا خامخه خبر بور کوم غد نه را بي امريم هاذا پکار د دې چدا ده و هم لا شو نه دبن پويږي و جاءوا اباهم عيشاء يبكون بل مکر د پلار سره مکر کو په دوه طریقو سره یخماس وتن دې را وخت را ل او پتیارکه جسنګ رکو پر دروازه را په جړای ګته پوره کئ پلار دې څه چلو شه وي بې دي مې دې دنه رکو کی څه چلل له بس دې بیام ځړل ځړل دایناوی چوسه پر اسلام وکړه بس کمې څه وته ونه ورګو دا رال الابام کلار په دای شایب كون ماخر يب كون چې ځړل قالو دې یا بانه پلار اعظم گئنه زهبنا ې مومونږ تل ن ې کو من ډ معله ی بلله مککیدو د منډو مقابلله وه طررک ن سفا دا مط نه او پرې خو د مون ستللا په خواده سامان زمونګ کېفااکهې هو د خوړه اغ لاه شمخه شرمخ خواه بامان تبی مو من لنا کو نوادي کې د غجن سر چې ایستا زما خبره شته مې وای در روجندي که نه مکېای چې خو دمون خبره نامې خو او ما طببی مو من اولی <سؤال> ته باور کوون کې د درغمطری کو دتندي خولای بسچ دا شیشه د ې سپه که نه دا ت در روغ وي او نو مخامخ به تکاري دا تن به و چې د او چې که نهخواند دغه کې چې تاته د خبرې کو چې دا درروغ دي او خل طول <سؤال> دروغ دي او دی تا د لګ وغ و چېته کو چې دی رتیا وي ماتهبی من لات او اتاو اتاو او تا تهغ یخې او ن ته باور کوون کې مونږ رولو کو نعاد دی ک ګ کومونږ رتیایمکې وجهواا کمی ب دامن کیم او, دامن آو, دا دا آو را وړو چې لګورې په کمیز بانې ب دامن ق پهوي نه ده دروغو بانې او کمی څنګه پورا کمی چې دغه ای ته د کوي د کوسکه او کمی چې کوورره لاړه ل دی رالی دی یاکوب علی د سلام ې عجببون خ یاار دلت نروخ کمی دا چې نه شلوول نه پهې داخ دا دا زیجیب باه کو قاله بل تهوللت لکوم زمونږه استادو قاې به مدرسسه کې مونږه چ کلهته ترجمب کوه نه کمکتته بیا پرون نه راغلی وایي داس چلو دا چده کیسه بهته نه ده نو بیا چې ګټ چې تیره چ بیا به را وته را شيته تر نه راغلی به اوته کیسه قط تا و کو ته د و وای زهته رشتتیا چې دا در سره چی تم رشتہ واکې چی په هغه شانتي دی وي رشتہ د وخت دی مې په صبر جمیل جميل داتا نفس دا کار خسته کړلې په صبر جمیل کار د ماده صبر خسته یوسف علی السلام په صبر جمیل جميل وي ان لله و ان الیه راجعون دی د دې امت خاصه د الله جل شانهودی امت لدا کلیم ور کړی دا د رخصونه کلیم دا, دا وای ان لله و ان الیه راجعون دی ردی لري والله المستعان ولا ما تصفون الله جل شانه خال داغنه مدد غښتنه کیږي په مقابله د هغه خبرو کې تصفون چې تاسو بیانوي